Kommer till lilla podden på prärien avsnitt 15 15 15 ja precis Nico alltid inte jag. Um, hej, hej. <laughs> <laughs> Hur är det med dig? Uh, det är bra med mig. Det är bra med mig. Uh, jag har börjat ponera faktumet att jag inte längre får ha politiska åsikter för att så får man inte det om man jobbar på Sveriges radio. Men Man, man får ha åsikter, men inte partispecifika. skulle du inte ha politiska åsikter alls. Du får ha medmän, frågor om alltså du får humanistiska åsikter. Men du får inte tycka så här att folk ska betala skatt, för det är bra så här. Sådana tankar får inte jag ha. Så det får inte vara någon normativ värdering I saker och ting, att det ena är bättre än det andra Nej. Och det, det var lite kul den träffen För jag trodde verkligen inte att det gällde folk som jobbade backstage Jag trodde det bara gällde folk som jobbade med Alltså som var offentliga Typ eh, Salem al-Fakir eller jag får säga Nej, jag menar, eh... Men typ kakan och såren ah, och och de, de, så ja. de har ju slutat jobba där Under valstider på, ja. på grund av de här skälen, liksom. Men jag trodde inte att folk som är backstage Alltså att det gällde dem också, men det är ju helt logiskt att det gör det. Eftersom public service har ett neutralitetskrav. Så det innebär um, för vår del: Att jag inte, får längre, jag inte längre får skrika saker helt. Jo, skrika får du. Men inte på, inte, inte på samma sätt som jag gjort tidigare. Vi, vi, om, man ska, om man ska reflektera tillbaka till vår bruna podd så pratade vi ju väldigt. Uh, vi hade många ställningstaganden så att säga. Uh, mycket politiska åreringar och så vidare. Um, men det ligger i det förflutna. Ja, men det, jag, det, det, det är det som är grejen. Jag får ju typ vara KKK-medlem fram till årsskiftet, om jag vill. <laughs> um, <laughs> She should try and join <laughs> Men. Uh, Hello, men, my name is Inga. Men det, det mötet var jätteerrollerigt. Det var, jag, jag, jag blev ju sådan, paff, jag bara, Va? Såhär, och du vet, då de börjar listas av saker som ingår och, och du vet, och som var jag lite så, så var min främsta fråga så, men feminism, vad står feminism i allt det här? Mm. Och så, så kollar jag lite på min producent och han bara, äh, äh, äh. Det är på gränsen. Man, man, man kan tycka att man ska arbeta för jämställdhet men man kanske inte ska. Ja, men du var lite mer som ja, att du får inte heja på fi. Men jag bara fast jättemycket feministiskt är ju partipolitiskt. Mm. Alltså, det finns ju massa saker som, som är feministiska som bara vissa politiska partier tycker att man ska göra. Alltså, medmänsklighet är ju, är ju fine and dandy, men det är omöjligt att vara apolitiska i frågan om medmänsklighet nu när vi har partier som, som SD riksdan liksom. gick det inte över gränsen nu? Jo det gjorde men jag men jag har dispens. Jag har dispens nu Okej okay, för jag tänkte jag tänkte <laughs> föreslå att ett sätt du kan öva på och säga att eh, ja det finns ju feminister på båda sidor om blocken. Exempelvis FI, men även Folkpartist eh, finns det ju som kallas Ja exakt för... men får, du måste hela tiden reflektera det externt Jag får inte vara arg och tycka på samma sätt längre för att mitt tyckande är väldigt Partisanal Vi får se hur roligt det här blir Alltså jag, jag har drabbats av en djup ångest Och en djup lättnad Över det här, det är jättekonstigt Jag är extremt ambivalent alltså, Jag har tittat väldigt mycket på Downton Abbey på sistone Och jag tror absolut att man kan uttrycka sig Väldigt tydligt mellan raderna ja, och ja. speculerar jag vilt här, liksom med dig av Maggie Smith och hur hon är, mm. eh, så tror jag att du ändå kan uttrycka det du tycker, men liksom väldigt mycket mer subtilt än så. Ja, självklart. Jag, jag ändå kommer över, överens med mina eh, eventuella Facebook-följare, att jag följare, vänner, kallas de sådana, <laughs> blandade ihop dem i Twitter där. Eh, men att, att jag, jag skulle, att jag ska prata, att jag tala i kod och att jag, jag, ska, jag ska släppa ett nyckelfasigt. Till den som begär. Men det ska bli mycket så här fishes and frying pans och så ja, jag förstår. <laughs> ja. Men Så det innebär i alla fall att i, här i podden så kanske jag inte gastar så mycket som jag brukar göra. Men det är ju roligast när du gastar. Ja, jag vet jag att jag lyssnade på den här podden och bara, fan, vad roliga. Va? <laughs> så får man inte, och så får man inte tycka om sig själv. Men, men <laughs> jämförsvis var jag väldigt mycket roligare när jag var. Men. Um, men det, det, det, det är okej vi, vi ska hitta looppost, det är det som är grejen Får jag uttrycka mig ja, ja självklart Men jag får inte ta ställning till det Och jag, får, jag, ähm, jag ska inte vara en radiopratare här Men jag får ju mer eller mindre säga Det får du stå för <laughs> Om du säger någonting. Men måste du säga så? Det var det du som sa ja, men jag, får inte, jag får inte låta som att jag håller med dig Eller säger emot dig Mm det är det. Så du får säga ja det är ju en åsikt av många Som mm. man kan ha Precis. i frågan Men jag funderar på om vi ska skapa soundbites ja. där, vi, där, vi, där jag inte behöver hålla med dig i stunden Men som vi bara kan klicka in Eller så bygger jag Jag tycker jag man bygga saker Jag kan bygga det en liten ljuddosa Så kan ah. du trycka på knappar Beroende på vad som Precis. är en passande politiskt korrekt uh, Det är jättebra som på riktig radio Ja, <glar> ja det är skitbra mm. Men hur mår du Nick? Jag mår bra jag kan nog fortfarande inte säga någonting Men jag mår jättebra Jag vet att det var bra väldigt, väldigt roliga saker har skett Och jag är jätte jätte jätte glad Det är så härligt att vara kryptisk i en podcast ja, Jag vet ni, Jag tror ni får veta till nästa avsnitt Men äh, ja, nej, Jag kan inte säga någonting Jag kan faktiskt inte det än. Men om en månad så får ni veta Kalas. Det är väldigt roliga nyheter Mest för Nico. Jag är inte gravid. Nej, det ska gud, jag tydligast. Oh, gud, nej. Jag sitter här och dricker öl med en snusende läpp. Men jag är inte gravid. Inga sådana nyheter. Under <laughs> the love of God. No. <laughs> ja, men um, Ja, det är ju jul. Nu släpper vi ju en julpodd. Idag mm. um, Den här kommer nog släppas ganska tätt in på Inspelningsdatum till skillnad från många av våra andra poddar um, Vi hoppas det i alla fall ja, Nej men det ska det för att man, det, det kommer vara inaktuellt efter jul Jag förstår um, Jag tänker också att det, det lär ju vara många av de som lyssnar Som är lediga nu kanske har lite tid att ja. lyssna på oss, gagga på i två timmar vad gör man annars på julafton? Eh, faktiskt. Ja, men jag tänker man kan ha en, en liten öronsticke <laughs> medan man lossas med ska... tycker att det är jättefascinerande med ens lilla brorsdotter som sjunger I will always love you i en... Just det, det finns inga Talkman, talkboy Det låter som någonting länge. du gjorde när du var liten. Det låter som exakt det jag gjorde när jag var typ tio. <laughs> <laughs> okay. Men hur som helst, um, idag ska vi ju snacka lite om jul, vi ska snacka om jul både ur ett popkulturellt perspektiv och uh, även lite i förhållande till lite mer personal stuff, lite mer bruna podden style. Mm. Um, så om du var ute efter en arg orering om film, en, en specifik film eller en specifik grej, you're, you're, you're missing something. Vi kommer Det... inte prata om håriga dvärgar eller homosexuella detektiver Tyvärr. i våra avsnitt. och vi kommer inte skrika på Ridley Scott i samma utsträckning. Kanske Richard Curtis dock. Ja, Richard mm. Curtis, absolut. Uh, och det är lite samma skola av uh, brittiska gubbar. Eh, vi har fått feedback förresten på att eh, vi såg sågade Ridley Scott så mycket. Peters kompis Jonas lyssnar ju på podden. Okay. Eh, så nu kan vi omnämna honom. Han tyckte att eh, Ridley Scott borde ha försvarats mer. För han gjorde ju Alien och yeah. Blade Runner. Ja fast vi, jo, vi snackade ju lite om det Vi snackade lite om att jag hade haft förtroende för Ridley Scott tidigare För han har en bra katalog ja. Men vi kanske ska ha Ridley Scott avsnitt Ja gud Fan nästan det så. Ja. <laughs> Men åh nej, jag, nej, nej Nej det ska vi inte ha nej her Herregud det ska vi faktiskt inte ha vi, vi ska inte ägna mer tid åt dessa män det är liksom, om, vi, om vi ska ge så, mycket, så, så pass mycket airtime åt någon att vi tillgängner till avsnitt i någon. Så, så ska det vara någon bra. Så ska det vara någon bra, och så ska det vara någon. Och det behöver egentligen nämligen en vara bra. Vi kan ju inte ett avsnitt till Jenny Riefenstahl Men det, det är liksom. Det alltså, to be a goddamn woman, för människorna är över exponerad i den här frågan. Hör du det, Jonas, om du har åsikter får du skriva det på vår Facebook-sida. Ja, Jonas, skapa en podcast själv om Riddly Sott. Så vi kan vi gästa och, och snacka skit om honom. Um, så so, det blir jättebra okay. Det blir mycket bättre tror jag Men uh, om vi ska flytta oss till huvudämnet Så kommer jag börja med den här uh, Lite välspetsade frågan som är ett av ämnena för kvällen Melody, hur, hur firar du jul? <laughs> oh my god, what a question mm. <laughs> um, Ja, nu ska vi se um, ja, Jag firar jul på ganska otraditionellt vis uh, Med du vet, mycket, mycket musik Där man nämner jul Och mycket mat som innehåller konstiga kryddor från öst um, jag gillar när lägenheten luktar lite kanel, det är lite konstigt jag, jag förstår att det, det är lite konstigt att det är så men uh, um, jag gillar ju också att... det här med saffran brukar man ju inte använda så ofta, men det gör man ju ja, ja, det, det är lite weird liksom, du vet ju att 90% av världens saffran kommer från Iran exakt, och det, det är ju lite patriotiskt att jag använder, mm. det är inte så mycket jag förstår att det, det är kanske inte riktigt helt som man vanligtvis brukar göra Um, jag, jag gillar ju också typ, Jag gillar så här saker som glänser lite Det lite det, ska vara, det ser lite guardi ut hemma hos mig Lite bling. Bläng. Ja, bläng, bläng Jag förstår att det kanske uppfattas som lite rasferat Att ha som temma. Okej nu kan jag inte hålla med längre Men, uh, men jag, jag, jag, jag förstår Att jag, jag kanske avviker lika, lite Det är lite exotiskt att komma hem till mig Kring den här säsongen liksom att Man kanske inte är helt van vid, vid hur jag brukar fira den här säsongen att, Hur brukar du fira din jul? Ja, ja Till skillnad från dig så mm. dekorerar jag ingenting överhuvudtaget. Satan! <laughs> ja, men jag, jag känner mig verkligen hjärtlös i det här fallet. Jag har inga ljusstakar, inga julstjärnor, inga adventsljus. Um, vi har inga dekorationer hemma, inga små tomtar som står i fönstret. Um, tidigare år har jag julbakat men i år så försöker jag liksom äta lite mer nyttigt. Så jag har inte bakat, inte kokat någon cola, inte kokat någon knäck. Jag känner att det är jätteskönt och nytt för i år är att jag bara ska tillbringa eh, julafton alltså från morgon till kväll hemma hos mina föräldrar och inte vara där i 3, 4 dagar och till slut bli väldigt irriterad på min familj. Väldigt smart. Måste jag, måste jag säga. Det känns väldigt vuxet, yeah. jag är 29 år nu. Dags ska fatta lite vuxna. <laughs> Oftast brukar ju folk ta de där besluten när de själva får barn. Och själva är mamma och pappa. Nej, liksom. ja, Jag gör det innan dess. Ja, det är väldigt smart. Väldigt I've bra. had enough. Ja, men för... jag, jag, alltså jag, jag firar jul, men jag firar inte jul. Jag förstår. Um, jag, alltså, vi, jag och Nico är lite olika. För att vi eh, vi har lite annorlunda takes på den här säsongen. Uh, jag firar ju... Jag tror... Jag, jag firar väldigt mycket Jag firar så mycket så att jag nästan kräks lite av jul kam 26 januari, äh, 27 december mm. Men ähm, Jag jag, vet inte, jag tror jag gör det av De klassiska amerikanska anledningen, Anledningen till att jag ständigt trycker i en massa amerikanska engelska I, min, i mitt vardagsspråk Och mm. hela den grejen det, Jul är ju den, den typen av amerikansk barnslighet Som jag tillåter mig själv Det är, det är, den, det är de få instanserna av total Liksom sockersöt kommersialism som jag tillåter i mitt liv um, utöver vissa Halloween-traditioner um, och uh, Netflix-vanor ja. <laughs> um, men, men det är liksom jag, och du, det är egentligen rent tekniskt, alltså om jag ska vara helt logiskt och objektiv så brukar jag tycka att nikosätt sätt att fira är betydligt mer hälsosamt sansat och logiskt Um, men, uh, men vi är ju inte rationella varelser Nej det är vi, herregud det är vi, jag inte. Och jag, jag kan också säga att så här, jul blev ju en mycket större grej När jag träffade Martin um, För att mycket blev en mycket större grej När jag träffade Martin ska jag säga um, För att um, han, han är ju, extre han blir ju Han blir ju en Glad tioåring Kring, kring det här tiden på året Han går ju från att vara vass Och väldigt quippy Och väldigt extremt Extremt liksom quick och, och ja, okej nu låter det som att jag, jag försöker förklara så att han blir att han blir korkad. Nej men alltså han's <laughs> Jag vill inte använda ordet cynisk för Martin är inte cynisk men han är han är väldigt um, vad är ordet? Han är en realist i övriga delen av året, liksom. Um, uh, he is not a positive northern kille alltså han han he, han ser ju the dark side han of everything. I frågasättan. Ja, som du och jag är liksom. Ehm mm. um, och, men kring jul så blir han en, he, han blir en socker-söt bundle of joy. Uh, vilket vilket och det Båda de här sidorna älskar ju honom. Uh, men uh, oh, I'm gushing now. Uh, men, men, men, är men, det... Men, det, men när jag träffade honom- och han var så, han var så himla du vet, glad- inte bara kring jul, men över, överlag. Men vid jul så blev extra mycket så här, glad i matlagning- och att fira, att, att verkligen- visa en kärlek. Både genom att ge, ge presenter som inte nödvändigtvis är, är dyra, även om många av dem är det. Så, så är det så. Här, att tänka igenom allt man gör för dem man älskar, är ju så här, hans grej kring jul. Mm. Och jag vet inte, det, den är så charmig och den attityden är så charmig och befriande och underbar att jag bara, jag bara släppte. Men, men det, det här, alltså jag tycker att julen är så himla intressant för att uh... Jag är ju inte kristen mm. och julen är ju en kristen högtid. Och det mm. finns folk som du som hävdar att nej men det är ju inte kristet utan jag firar en sekulariserad jul. Och tomten var ju tysk, eller granen var tysk och tomten har funnits i Norden mm. jättelänge och la Men jag, jag, alltså, och jag, jag sitter och mm. tittar på Kalanka på julafton och jag köper julklappar och den grejen mm. också. Men jag tror att anledningen till att jag inte dekorerar jag jag skiter väl i advent. Varför ska jag tända ett ljus söndagarna inför jul? För vem var det som föddes den dagen? Because fuck? it's fucking cozy. Nee, men men, alltså, det, men jag det vill, kan ju tända ljus men, du annars, som är, men varför ska fira men du, du som är ändå sekulariserad, du borde ju ändå kunna uppskatta de delarna av julen som inte är Fast jag firar religiösa. inte en sekulariserad hanucka eller ramadan nej, det gör jag nej, ju nej, inte och vi firar ju en kristen version av julen här för att vi befinner oss i Sverige nej, nej. jag menar att vi som intelligenta människor borde kunna höja oss ovanför det fast å andra sidan så kan jag tänka, okej okay. det, det, I get your point, I totally get your point men, men det, samtidigt så, kan jag tänk, så tänker jag så här att julen är ju inte jul för att den är kristen eller för att den är pigen eller för att det är ramadan eller för att det är kwanza eller hanukkah eller vad som helst mm. julen, julen firas för att det här är en typ på året då vi behöver fira någonting. Vi behöver Absolut. ha en högtid. Vi behöver ha olika traditioner som gör att vi firar att mm. det nu är mörkt och jobbigt och Absolut. jävligt och att skörden över liksom. Men jag skulle tycka att det var mycket mer logiskt precis som man firar midsommar mm. vid sommarsolståndet. Mm. Så borde man ha sam med är ju en pigenhalleri. Vad heter det sorry? Jag tror det inte samhine. Jaha. Jag tyckte du sa något helt annat Nej. Eh, Så borde man fira någon typ av vinterfest mm. den 21 december som vi precis har passerat. Årets mörkaste natt. It should be like the night of parties. Det var ju igår tror jag, eller idag. 21. 21. Ja, ja precis, det var igår. Så att, eh, jag, jag tycker att jag håller med om att man ska fira någonting, men vi kan inte bortse ifrån det faktum att det är en Men det så är ju inte alltså, så att Coca-Cola-tomten Fast... är ju inte kristen, den är ju någonting annat. Ja, Jag vet, men det, jag, jag tänker mer så här: att så här, Det finns ju grepp som jag använder som är kristna, ja. Men jag tror att i grund och botten så handlar det om den känsla man får den här tiden på året. Att, att det är Gud, vad, det låter som en så reklamskylt nu. Men, men det, är, det handlar inte om vad man firar, det handlar om den känsla man får av att fira det. Och om jultraditioner som är som, som, alltså, som, ärligt talat historiskt sett har varit kristna men som inte alls har en, har en, har en, liksom en, en teologisk emotionell mm. koppling nu mm gör att jag känner, en, jag känner en, samhör, en samhörighet med mina medmänniskor och gör att jag blir, jag blir en gladare, soligare människa i och, och jag menar inte att man inte ska fira någonting, det jag menar är att när vi deltar i den här högtiden mm. så reproducerar vi de traditioner som hålls hållits vid liv väldigt, väldigt länge. Mm. Det är som att det faktum att man firar midsommar midsommar är ju någonting som skapades alltså mm. vid nationalstatsbyggandet midsommar firades ju inte innan nej, innan man bestämdes för att uh, nu ska vi samlas och vara svenskar. Nej, nej, nej Nej, nej jag inte på det nej. sättet som vi gör det nu men det, fanns ju, men det har ju, det har ju alltså, ja, Sommarfirande Men så som vi äter vid midsommar nu Och ja, ja, det är, och ju det är så en röd vi dag vi ja, ja. jul och påsk och midsommar Jag, jag håller med om det vid alla de form, Formalitetsrelaterade punkterna Det finns en Alltså det finns en uh, det finns inte ett, ett, ett värdigt ursprung Till det här nej, det Men det behöver inte vara värdigt, jag menar bara att vi ska ändra på det Okej okay, men, men, men de här högtiderna ändras ju Organiskt av sig själva Jag menar verkligen inte att man inte ska Att man, man inte får fira jul på något annat sätt Än ditt och datten det är klart att, här, Jag känner folk som äter sushi på, på, på julafton ah, eftersom, eftersom de mer eller mindre tolkar det som att Vi äter det som är ovanligt Vi äter det som vi oftast inte äter resten av året Nej men jag menar uh, ja. Och vilket vilket julen är? Julen är ju att man äter det är ju, jag och Martin har pratat om det här flera, flera gånger att det är skitkonst vi äter skinka och ägg och sill och sånt vid jul eftersom det här är ju vad som var fin mat för 200 år sedan ja. um, nu är det ju inte alls fin mat längre. Ja. Um, men, men samtidigt så är det, jag vet inte, jag ser ju hur andra människor firar annorlunda, vissa är väldigt traditionsenliga, vissa är inte alls traditionsenliga, men, men julen utvecklas ju, den blir ju hela tiden en ny grej, det blir en annorlunda grej. Bara för tio år sedan så skulle vi aldrig skänka bort sådana här på julafton, men det gör jättemånga nu. Ja, och det är jättebra, ja. jag menar inte att det är någon fel i det, jag menar det att det är som människor som döper sina barn mm. i kyrkan när de inte är troende eller mm. folk som gifter sig i kyrkan när de inte är troende för att de tycker att det är fint och vackert det Fast det där att är mycket, det mycket, mer, mycket mer påtagligt religiöst än Varför då? Jul. Eftersom när du går, du går in i ett hus som är huvudsakligen tillägnat en tro. Ja, och vi är lediga på julafton för att Jesus föddes. Ja, men, men vi är lediga på julafton eftersom, eftersom det fanns en strukturell anledning till att ge folk ledigt för folk firade då. Äh, för att vi det... har religionsfriheten en av det här Men så här, om, om man i Sverige skulle avskaffa alla religiösa högtider, pingst och kristi himmelfärd och påsken och sånt mm. jag skulle bli jätteglad och istället så har vi ett vårlov, mm. vi har ett vinterlov och då skulle jag tycka att det är mycket mer logiskt att det ligger 21 december, för vad, vad gör vi i ja, vi, landet vi, vi ju... där vi påstår att vi inte tror på Gud? Okay, I, I get it that it's stupid, men det är fortfarande det är inte kristet per se det Men kristet. det är det Nej, Fast det är inte kristet på det, på det sättet som att gå och ställa sig i en kyrka Och lyssna på en press säga Nu avsäger du satan när du häller vatten på den här ungens skalle Det är inte religiöst på samma sätt Det är passivt religiöst, I can agree Men det är inte aktivt, du tar inte jag, en aktiv handling Av ja, traditionens... Såhär, de, de människor jag känner Som har vuxit upp i En judisk tradition och, och då inte så mycket en judisk religion, men mer av en judisk tradition. Eller culturally liksom, Jewish. Culturally Jewish. De har ju inte firat jul. Mm. Och de, då firar ju de aktivt inte jul mm. av ett skäl. För att det, det är ju när man kommer från en annan kultur utifrån, nu mm. gjorde jag situationstecken, eh, som man förstår att det, det blir väldigt... Men det där jag ja, ja, ja, förlåt. För vi, vi påstår ju att det inte är någon mm. religiös bas i julen, men mm. det är det. Och det ser vi ju i det faktum att juliska familjer i Sverige som har bott här i många generationer firar inte jul på mm. samma sätt. Men de firar Hanukka? Ja, de firar Hanukka, men de firar inte jul. Nej. Eller hur? Men, Så då ger det ju någonting religiöst över det. är som jag har en kollega på jobbet som kommer från Forna Jugoslavien- och jag frågar honom om återigen den här tillspetsade frågan- mm. hur firar du jul? Eh, och han sa nej men jag firar inte jul. Jag är hemma och liksom går runt i pyjamas och kollar på Netflix och äter godis. Det är skitsoft att slippa liksom all julstress som alla pratar mm. om. Och han, han är inte religiös. För han har aldrig uppfostrats med att fira jul- för de kommer från en muslimsk bakgrund- mm. och har kommit till Sverige varför ska vi fira jul- mm. Ja, nej, men jag, jag, jag, jag ser ingenting weird i det heller. Men, men jag, men, och jag, jag förnekar inte att det finns en religiös affiliation. Men um, det, där med att judisk, alltså, det där med att judiska personer och att muslimska personer inte firar jul, det handlar mer om the othering process som sker av att alltså av att man helt plötsligt ser av att man kommer från, från en alltså att man kommer från en plats eller man kommer från en kulturell kontext där man inte firar jul och ser andra människor som gör det så blir det såhär, ja så här, men de här människorna som jag inte kan associera mig till gör det här ja men då gör inte jag det, liksom um, Nej, så behöver det inte heller vara. Precis, och det har ju visats att, att äh, familjer som har kommit till Sverige som kanske inte tillhör en kristen tro men som har integrerats mer in i samhället firar jul eftersom det handlar om inte samtidigt som de fortfarande går till moské, eller, moskéer eller till, till, till buddhistiska tempel eller mm. det? Alltså, ja. det, människor som har en annan religiös affiliation som känner sig välkomnade in i ett samhälle börjar ju fira de högtiderna som firas i det samhället även om man inte religiöst sett tillhör det. Men det är ju som att hemma hos mig så är vi inte kristna eller muslimer nej, nej. eller vad nu än är, men vi firar julen då. Vi sätter oss ner och eh, vi steker prinskorv och köttbullar mm. och så tittar vi på kalanka och har, har alla dina askar ja. och delar ut julklappar. För, för då börja. handlar det inte, jag tycker det är en tecken på att det inte är en religiös högtid det handlar om att det här är, en sam det här är ett samhällskontrakt vi har gått med på, att vi den här tiden på året så gör vi det här, det här, det här, det här i fardig... Vad farlig... upprörd du blir? Nej jag blir inte upprörd, jag bara tycker att det är inte kristet Nej, men det, blir, det har ju en bas. det är precis som att när vi kritiserar holländarna när de firar med mm. klass och svarta petter så tycker ja. vi att det är konstigt och de försöker bara säga att men då? Det har vi alltid gjort vad är, det, vad är det som är så konstigt Men om, det, det om, är om, inte rasistiskt mm. säger de. Men om det svenska julfirandet gick, ju, gick ut på att man, man skulle på, på själva julafton prata om hur man ska uh, abolish Satan from this household. Ja, då hade jag ju. Men, då hade jag hållit med det helt och hållet. Men, men, att, det, det är att, ju få religiösa människor som är så fundamentala. Det finns ju massor med människor mm. i Sverige eh, som. Be till Gud i jobbiga stunder, mm. eller i stora kriser, går till kyrkan och får ett extra stöd där. Och mm. det är där jag menar med att vi påstår oss vara sekulariserade, men vi är inte det så mycket som vi tror. Nej, nej, men men så att vi borde sluta hyckla om det. Ja, ja, det. Det håller jag med om. och jag tycker också att man ska. Ju, man ska problemet är att vi är fortfarande kulturellt kristna. Alltså, vi är ju precis som, som cultural Jews Culturally Chris, Christian liksom. vi, vi tar åt oss de aspekter Av kristendom som passar in i vår sekulariserade Livsstil, det vill säga vi ber till Gud När det känns jobbigt mm. eh, När det inte finns några alterna andra alternativ Och vi tycker att det är mysigt att gå på högmässa För att, för att det känns som på film ja. eh, det är liksom, Eller för att mormor alltid gjorde Det finns en, ja. det, finns ju, det finns ju en såhär, Lip service anledning mm. Till att man firar Eller man gör kristna saker Men ja. det betyder inte att det finns en underliggande tro det, finns inte, det innebär inte att man följer de dogmer och de egentligen, ganska orimliga faktorer inom religion som, som liksom är, som är, som är oskysta För det är den kärnan av religion som jag tycker är negativ. Uh, inte, inte, inte allt inte allt glitter runt omkring men du kan men, ju inte ta glittret utan skiten också nej fast, fast, det, är det, som, fast det är det som är grejen. man kan göra det, och det är precis nej det, som, det kan ja, du men, inte men lyssna oh, <laughs> let me finish okay. <laughs> um, ja, det är precis det vi kan göra för det, det, för det är det som alltid har gjorts i alla tiders tider anledningen till att vi firar jul som vi gör nu och den tiden på året vi gör är för kristendomen, inte ens kristendomen utan den statliga, de statliga verksamheterna bestämde sig för att nej, men nu, måste, nu måste vi anekompa Annektera högtiden som The pagans and the heathens and all uh -huh. the other guys firar För att, för att vi måste ju få vi måste ju, vi måste ju göra det här till en kristen högtid Alltså annektering av olika typer Av högtider och, och religi religiösa, alltså De kulturella aspekterna Av mm. religion är ju Pretty much hur vi funkar som människor För det här för jul och midsommar Och påsk och halloween Och alla de här grejerna, alla helgonen, Det här handlar inte om att vi vill göra det här PGA religion eller PGA den här guden Eller PGA eh, du vet Olika värderingar. Vi gör det för att det här är tider på året och vi gillar att fira. För att det, är, för att det, är en det finns en ja. naturlig mänsklig ja. rytm i det. Även om vi inte hade haft The Written, alltså the written word om vi inte hade haft hjulet, så hade vi fortfarande gjort ja. någonting. Den här och det tiden jag går. säger är jag firar jättegärna festivals 21 december. <laughs> men jag vill inte fira jul 24 ah, ja. december. And that's great. Det <laughs> tror jag att den här diskussionen grundade sig att jag tror att du, det var på något sätt. Det finns, ingen, det finns ju ingen skiss mellan oss två Mellan att vi firar jul som vi gör Uppenbarligen så finns det nej. det du, du hävdar att det är religiöst Nej, nej, nej, I have a beef with that. Jag menar att det finns en religiös bas i det Precis som att det finns en nationalistisk bas i midsommarfirandet Ja, det finns det Och Så det vi är... kan inte påstå att påsken inte är religiös Alltså på, påsken som vi firar den i västvärlden Är inte religiös Men nu kommer det att du inte firar Ramadan då Om det är ett trevligt tillfälle att fira någonting Alltså jag, jag, jag brukar ju tycka att det är trevligt på Ramadan Att åka hem till, mina, till min pappa och hans fru Och, och käka med dem efter, efter För alltså, de fastar För att, för att de fast, ja, hon fastar, eller hon fastar mm. ah, okay, uh, och, det är ni... och då lagar de massa god mat Och det är trevligt mm. att vara med i den stämningen Ibland brukar de till och med ha fest på sista dagen Och, och då brukar jag hänga Men är det ju religiöst betonat det, Nej det är inte religiöst betonat Men... Det är ingen annan idé det hushållet förutom henne som är religiös utan man gör det här för att det är så man gör De flesta pappas kompisar som firar Ramadan Är ju inte religiösa, alla är så ateistiska kommunister som har Men vad va, va skulle Richard Dawkins Säga? Fuck Richard utfallade. Dawkins, han är dum i huvudet <laughs> <laughs> um, Men det är det som är grejen alltså jag, jag, jag har ju mina ateistiska värderingar Det är mina ateistiska värderingar Jag tänker inte, jag tycker inte det, finns ingen, det är det som är det perfekta med ateism Det finns ingen rulebook, det finns ingenting som säger Vad som är rätt eller fel när det gäller att inte tro på någonting Nej. Jag tror inte på Gud, jag, jag tycker religion fucking sucks. Men jag tycker att alla de här glansiga sakerna som religionen har bistått med, tänker jag fan i mig njuta av. Kan, jag blir lite förvirrad över kalendern och sådana saker. För vi, vi firar ju jul, mm. men sen så firar vi nyår åtta mm. dagar efter jul. Mm. Vet du varför nyåret faller där det faller i kalendern. Nu faller ju där det faller i kalendern- för att jag tror att det har ju någonting med- how the earth turns around the sun- och det är någonting med att- just om du börjar, om du börjar med ett där- på den dagen- så- så lägger sig, alltså så blir det liksom, I don't know det är så, någonting med att allting jämnar ut sig med skottdagar och allt sånt Fast du får ju lika många dagar oavsett var du alltså, man skulle, du skulle ju kunna kalla det någonting annat men, men det, blir så, det blir mycket mer balanserat med att sista dagen i februari då hamnar rätt jag tänker på det persiska kalenderåret börjar ju vid vårdagjämningen 21 mars Exakt. och för mig blir det lite mer liksom, logiskt mm. rent så här, för nu har vi ju en gregorianska kalender när det var det i västvärlden men... och de har inte det för då, då, första dagen är dagen då liksom, Det börjar ljusna Och dagen blir längre än natten ja, Jag har ingen hundra koll på var, Exakt varför Det låter som att jag, jag brukar alltid låta som att jag har koll på läget När jag egentligen bara gissar mm. Dude, that's what I am <laughs> Men, men jag, jag, jag tror att det Helt enkelt, jag tror helt enkelt att det kan vara så Att vi fick kalendern först och sen var vi tvungna att styra upp med skottdagar och du vet när 30 under, ja, under ju justera i, efter, i efterhand för att anpassa sig till att 1 januari ligger när 1 januari ligger. Um, ja, jag, jag är inte så säker på att jag tror på den. Jag tror snarare att det är en, en religiös bakgrund till det hela. Att det är åtta dagar efter eh, att Jesus föddes och då omskärmar man jag pojkar. Tror, jag tror faktiskt inte det. Jag tror att 13 dagsafton är det. Det är ju en religiös högtid. Ja, nej men precis, jag ja. menar inte att nyår är. Jag tycker bara att det är det är jätte... weird att den sammanfaller ja, mellan var, jul och inte nyår. År, återigen, återkommer till 21 december. Jag tycker att det är så här bra datum. Men, men, jag, det tror... Är som sen men jag tror mörkast sen börjar året. Men jag tror, vad heter den? Alltså inte Samhain utan Samhain i midsommar utan åh, um, oh, för den skull. Winterhain. Ja, no, Winterhain uh, sker ju den december eller ja. det sker på de ja, okej, men du förstår inte vad jag säger. Vi går vidare till nästa. Okej, men vad förklara jag förklar. menar att det är av religiösa skäl som nyårsafton ligger där Ja, jag men det, jag vet inte vad logiken ligger i det heller. Nej, men det visste det konstigt. Ja, det, så det, vi har det, en kalender det. som vi inte ifrågasätter och så tittar man på den persiska kalendern och bara Hu -hu, det är 15 i Men nio, men, ni, men, ni, men, ni år, men ni år kanske inte har firats som vi firar det. Men det är ändå starten på kalenderåret. Mm. Alltså, den har ju legat där sen. italienarna har ju jätte, jätte, jätte gamla nyårstraditioner. Ehm um... Nu när jag tänker på det. Vi får kolla upp det där. Ja, vi googlar det här till nästa mm. um, <laughs> Hur som helst, jul uh, och att fira. Och att inte bråka på jul med familj. Um, <laughs> uh, <laughs> <laughs> jag, jag, ju en, jag har ju lite av en dille med jul. Um, alltså jag gillar ju att fira och allt, allt det där. och, och, och sådär. Men jag blir extremt irriterad på många av de sanktioner som görs kring jul som är inte så farliga i Sverige men, eller som är mycket värre i USA och England och sådär men, mm. men som är ganska far, ganska börjar bli ganska jobbiga i Sverige också. Vad tänker du på då? Ja, det, he, typ det här tabut med att vara ensam på jul. Mm. Är så himla weird. Jag har ju varit ensam på jul typ två tre gånger. Eh, när jag var ton ja det var från att jag blev vuxen vuxen alltså ja. 18 19. Vuxen vuxen. Ja, men var vuxen utan vuxen, vuxen. Ja men du vet flytta hemifrån vuxen. Ja. <laughs> ehm, och det var liksom, jag minns att jag berättade för någon jag vet inte om det var någon kompis eller någon kompis förälder, berättade att jag var ensam på julafton, att mamma drog iväg, mamma drog iväg till sina kompisar på någon fest mm. um, och Uh, och jag satt hemma och jag gick till Ica Och köpte typ en massa goda saker Och mm. satte mig hemma och kollade på en, några av mina favoritfilmer mm. Och hade det mysigt liksom. jag, jag hade katt då också så det var så jättetrevligt Köpte en lite kattmjölk kattnjölk och... Torsten Torsten, precis. Mm. Torsten Mor mm. <laughs> <laughs> I'm funny that way um, Men, uh, men, men du inte förstod det Thirsten Mor, mor. Ah. Sonic Youth um, och, Men jag minns att Jag fick så himla konstiga blick jag var verkligen så att hur, hur mår du?" Eller så, du mm. man man, det, man behandlas som om, som om det är ett trauma. Man har drabbats av ett trauma när här, när såna här saker uppstår. Samma sak förra året när jag var ensam på nio år Det var skittrevligt. trevligt mm. ja, var med? Det är, alltså, du vet, jag du vet jag har ju så perfekt utsikt till fyrverkerierna från fönstret och du vet, jag drack en jättegod årgångskumpa, lagade mat som bara jag gillar och som inga andra kompisar gillar. Kolla mm. eh, kollade på en massa, massa nyårsfilmer och det var bara jätte, trevligt så gick jag och la så klockan två Som en duktig människa ja. och verkligen, Det var skitroligt Och då fick jag också så här, man, man, man antas vara ja. Vi har ju en, en Väldigt tydlig traditionshets Mm. här och jag vet inte om det är svenskt eller internationellt eller vad det nu är det är som såhär Valborg, vad gör på Valborg mm. och sommar ska alla iväg till någon stuga och jag är inte annorlunda, ja, ja, jag drar också iväg till en stuga och det är liksom stående arrangemang vi har haft i åtta år och det kommer inte förändras för det är så vi gör <laughs> um, men, men jag och Peter har firat jul och ett nyår bara jag och han mm. Och folk har också tittat lite snäpp på oss då har vi ändå varit två liksom ja. de bara ska ha romantisk kväll tillsammans. <laughs> men, men Men det låter ju helt rätt att, att fira det själv Alltså jag tycker bara hela här, För det, det finns ju ett ensamhetstabu i allmänt I samhället men, men, men aldrig blir det så påtagligt Att man är konstig som vill vara ensam Kring högtider ja. Nu ska jag inte säga någonting nu, nu, Jag har lidit, Känner jag av bristen av familj tidigare mm. Men det har inte varit kring jul Det har Nej. inte varit kring, kring firande Utan det har varit kring det faktum att jag, jag har känt På många sätt att jag inte haft en bas Att gå hem till, jag har inte haft den tryggheten Som väldigt många av mina vänner har haft Um, och ärligt talat att fira jul med ensamstående mamma Tror jag har härdat med lite grann um, mm. Alltså fira jul två personer är fucking weird uh, För att särskilt när man gör Alla de här traditionerna Som är så vanliga Vi har ju till exempel grillerat uh, kassler Istället för en julskinka oh. För att det, det, är, det, är samma, det är samma storlek samma grej liksom. Det är fläsk Eller typ så vi har gjort så här veganska Du vet kolrots, ja. uh, Eller cellerrotsskinkor uh, Och sådana grejer också Och det är liksom jag menar, att köra hela julbordsgrejen Två personer, varav en person Är en inte alls särskilt väl integrerad Iransk kvinna mm. Är ju lite weird say. Alltså i min familj har vi alltid haft traditionen För pappa tycker att det Eller alla tycker väl att det är gott med Köttbullar och prinskorv mm. Men i vår familj har vi haft traditionen Sen jag och Shams har blivit tonåringar i alla fall, mm. min bror, Att eh, alla lagar en egen rätt Som man tycker är god mm. eh, Oavsett om det är liksom lasagne eller, alltså det kan vara vad som helst. Och så har vi haft matbuffé. Det som jag var med Peter och hans syster och handlade julmat här dag Och de bara plockade på sig massa med kött och korv och ost jag bara, har inga grönsaker? Rökål. Nej, men jag bara, vi brukar alltid ha en sallad vid sidan av, för det är skönt att ha något att bryta om. Men de bara, nej, nej, nej, nej, nej, ingenting sånt, inga grönsaker. Jag satt och berättade det för Martin här häromdagen att såhär, jag har aldrig begrundat det, begrundat det i, så, i så stor mängd Men herregud vad mycket socker det finns vid julbordet ja. Socker i sillen, socker i brödet Socker i rökålen, socker i rövetsalladen Skinkan är senapsgrillerad Precis är full socker. Och, det är liksom, jag menar, och det är inte bara så här socker som är Åh oh, det är så mycket socker i mat nu Utan det är socker som är till söt Allting är så fisk Mm. Sat, hovmästarsåsen är söt sö, liksom, Allt är sött ja, det, det är det sött och sen ser är det mer smak av kanel Och nylika ja. och hela den grejen också. Och så på det så äter man även gröt Och med julmust, med, med julmust och liksom, Glögg ex, oh, Glöggen um, <laughs> Jag tror jag kan vara ensam på jorden Om att inte tycka att glögg är lite överskattat um, Alltså jag kan tänka mig att glögg Alltså jag tänker mig en friluftsdag ute med skolan, det är krispigt, i minus 17, man ja. har varit ute och åkt skridskor. Då kan jag tänka mig att det är jättegott. Ja, ja, gud ja. Men det du, glögg, alltså riktig glögg så att säga, alltså vin... Glue vine. Glue vine eller eller mulled wine ja. så, som, man, som man säger på engelska. Alltså att, att koka vin med kryddor i. Jättegott. Jätte, jättegott. Mm. Jag, är, jag fattar poängen med det. Mm. Men det här jävla saftkoncentratet som vi dricker ja, varje jag år. <laughs> är, är, ja, det, det är ju svartvinbärsaft med kryddextrakt i. Liksom. Det, det är ju inte mer än så. Men har du kokat egen Jag har gjort det några gånger. Men det, det blir också lite så här. Ja, ja det är, det är saft med smak i liksom. Mm. Men hur ska du fira i år? Jag firar som jag har firat ända sedan. Jag och Martin blev andra året vi, Efter att vi blev tillsammans Och det är med hans familj ah. um, Vi har en tradition faktiskt uh, Vi är julafton hos uh, Hans bror Och hans, och det, och hans fru Och deras två barn Tillsammans med uh, svärföräldrar på mm. båda sidor um, Och så är det vi uh, Plus några syskon här och där Det är mycket barn mm. det är, Även om det är bara två barn som är där Så är det hela tillställningen så här dominerad av när, barnens närvaro det, det är nu man som vuxen människa Rätt så ung vuxen människa tycker att They're stealing my thunder Where's my christmas present um, Och sen på juldagen så åker vi hem till Martins föräldrar i samma gäng Och firar uh, engelsk juldag Med kalkon och, Men gud vad uh, mysigt all the details. Får ni uh, strumpor med Nej, men jag och Martin har tänkt göra det i år. Mm. För ha lite stockingsstuffers och sånt hemma. För när vi flyttade till Sverige, jag menar första julminnen, så minns jag att vi hade julstrumpor på juldagsmorgonen. Mm. Som vi fick på vi bodde väl så... i England? Ja, vi, mm. vi bodde i Skottland. Vi är i Skottland. Så att vi, vi började ju med att fira brittisk jul eller mm. skotsk mm. jul eller whatever. Och sen så kom vi in i de svenska traditionerna. Mm. Fina övergången då? Ja, Mm. Alltså jag, jag gillar ju konceptet av att fira i många dagar um, Jag vet ju att um, Det är inget jag firar med jag att det är. Uh, Och jag vet att då, Det är de jag är firar med, alltså Martins familj De brukar även åka hem till uh, Martins svägerskas föräldrar uh, ja, På annan dagen ja. uh, Så det är verkligen en triple threat uh, Men jag och Martin brukar vilja göra så här, umgås med kompisar Handla mm. på ren nu dagen och jag, jag tycker ju allmän, nu ska jag inte säga att jag, jag, jag firar det perfekta julen och det allting är fine and dandy även om det är väldigt väldigt trevligt och för mig är det väldigt, väldigt ovanligt att umgås med så pass många människor mm. Och det är, så, det, är, det är så underbart och jättekonstigt jätte, att vara med så många människor som tycker om varandra. Alltså ärligt talat för är här, det, det är ju, det, de har ju den här klassiska familjegrejerna av, av att alla är lite olika och det är liksom det är olika typer av människor som samlas mm. liksom. Men men den här känslan av att ingen hatar varandra i det här rummet. Det är ingen som känner sig genuint hetsk mot någon annan. Så här. Det finns liksom ingen bitterhet. Det finns ingen underliggande så här, plikt grej av att jag måste umgås med den amerikaner som jag hatar för att jag är släkt med dem. Utan alla som är där gillar varandra. Men då firar man väl inte ihop om man hatar varandra? Fast vår familj är ju väl ett praktiskt exempel Fast på att Men vi har aldrig det. firat jul, men vi har ju firat födelsedagar och träffat så det finns ju tillfällen då vi har, vi har sovit över oss och så andra i flera dagar med folk som egentligen inte gillar varandra så mycket. Men jag menar, nu ska jag inte jag outa folks familjer allt för mycket, men det, det finns ju det är inte bara vår familj där, Esa, det, det är syskonbråk och sånt, och man mm. man tycker inte om hur någon gör. Men någonting eller någons karriär där man har skott sig på någon annan mm -hmm. och så vidare. Ja, och de umgås ju tillsammans och är trevliga på ytan. Så alltså det är väldigt mycket fan i Alexander Jule. Ja, precis. precis. Um, jag menar, jag älskar min familj men jag vill inte umgås med dem mer än. Alltså umgås jag med dem mer än 48 timmar. Då börjar jag snappa på folk. Nej, herregud, Samma. Och det är därför så här, jag tycker att så här, varför ska man fira tre dagar i rad Vi kan ja. väl ses i ungefär 12 timmar och så har vi det jättetrevligt Och så mm. säger man hej då. <laughs> Och, och så ses man inte mer. Men det är just det jag tycker är så fascinerande med, då med Martins familj. Att alla verkar gilla varandra. Det, det, är, så, ja, det, det, det är en såhär klassisk såhär, child of dysfunction dysfunctional family-grej. Jag blir så fascinerad av att, av att folk inte tröttnar på varandra. Är man här, ja. Inte på det sättet i alla fall. Inte på det här alltså att man, you lash out. Eller att du, eller att, men det finns inte den där bittra hetsigheten som jag, som jag har sett i andra familjer. Det behöver inte vara hetskt. Nej men det är kanske det Det är, är mer att jag är inte är så van vid den här internal, alltså att Om irritationen existerar så är den extremt internaliserad ja. um, Men uh, oavsett så jag, jag tycker det är väldigt trevligt Även om jag introvert ensam människa som jag kan vara ibland kan bli lite, få lite panik efter ett tag för att jag får aldrig en stund för mig själv mm. eh, utan det allting har konstant med någon annan att göra när vi är där Men, och jag älskar ju att läsa på jul äh. Jula. Alltså, jag minns, eh, det var något då vi firade Martins förä föräldrar, då Martins pappa väldigt olyckligt eh, bröt armen ja, eh, dagen innan julafton eh, och då firade vi ju tror jag Kolla juldagen firade vi bara med dem mm. Det var inga barn där och det var Martins, Jag tror Martins bror kom förbi en, en liten stund Men då var vi bara fyra pers mm. Och det var så lugnt Vi vet, kollade på julfilm och ja. läste böcker Och spelade brädspel såhär, Det var ja. väldigt här. <laughs> laid back Och jag var Ah. Alltså det, det, här med, det här med brädspel för mig är som liksom en, en hägring borta i, i skymundan. Jag på att säga. För att brädspel i min familj har ju aldrig funkat. Jag vet Varför inte då då? om det är språkbistringen. Vi, vi, har, vi har haft ett... TP hemma. Där mamma och pappa har svarat på, på engelska. Oh, nej. Och då får de ju inte rätt. Och så blir det nej. jättekonstigt. Och vad är översättningen? Sen så har vi spelat Pictionary. Det har också slutat med att folk har kastat saker på varandra. <laughs> Men å andra sidan... Jag, jag, nu, min, nu vet ju inte jag har träffat Chams på riktigt på ganska många år nej. men jag har ju ett minne från vår barn att han var en ganska sore loser han, var det. <laughs> eh, han, han är inte det riktigt på samma sätt längre men om det visar sig att han har läst fel i reglerna Åh, och nej. sen saboterat för sig själv då blir han väldigt sur. vi spelade Battlestar Galactica spelet Åh, eh, och han hade blandat korten fel så till slut så var alla Cylons förutom han <laughs> det var väldigt jobbigt <laughs> det <är> jättekul <laughs> Det blir där blicken fick när han insåg att alla var emot honom. Väldigt roligt. Om ni inte har spelat det så är Battlestar Galactica ett av de bästa bredspelen som finns. Man behöver bara ha sett första säsongen. Väldigt kul. då så. Men, um. Ni tittar på julfilm. I min familj har vi bara tittat på film. Generellt. Nej, mm. mm. uh, okej, okay, inte julfilm. Men vi, jag tror vi kollade på... Uh, det året så kollade vi på Love Actually och uh, The General, tror jag. Uh, The General? Uh, uh, Baster Buster Keaton film. Eh uh, jätte eller okej. Okay. The Train eller i alla fall det handlar om. Det, jag tror den heter The General men det handlar om Buster Keaton och det är en sån här train heist uh, film. Uh, jätte jätterolig, jätte jättebra. Ja. Rekommenderas varmt. Men det, det är ju så här, det är ju inte en julfilm men det, det är en klassiker. Ja. Um, men Love Actually är ju en är julfilm. Ju en julfilm. Ja, det är det. Och jag skäms över att du tycker om den. Ja, uh, ska vi gå över och prata om den? Uh. Uh, Love Actually är ju både din och min total fucking skämsfilm ja. um, <laughs> alltså, <laughs> Lite jag så till med att Hugh Grant är lite skärmig i den alltså, oh, det, det är... ja, ja, ja, ja. <laughs> alltså... <laughs> och Alla Rickman är ett svin men jag vill honom väl ändå ja, precis. Man, du vet, men han är ett harmlöst svin ja. och vet, det är så mycket sexism i den här filmen det, ja. och du, Jag satt att kolla på den här jag är bara in så, det finns inga kvinnliga subjekt i den här filmen alla är ju kvinnor till och med Emma, Emma Thompson. Thompson som ändå är så här mycket av den berättelsen handlar om henne mm är ju ändå, är hon är kvinnan som blir utsatt för någonting mm. hon, är ständ, hon är ju ett objekt och alla de där små korta episoderna liksom är ju vi kanske ska börja med att förklara vad Love Actually är för folk som inte har sett filmen mm. Go ahead. Um, Love Actually är en episodfilm av Richard Curtis uh, som gjordes 2004 2005. Mm. Samma um, alla brittiska skådespelare som alla, finns. Som alla man älskar Alla man gillar, alla som man hatar Emma Thompson, Jim Broadbent Liam Neeson uh, Michael yeah, um, so Keira Knightley Freeman Martin Freeman Chouette El Ejiofor Så är det Keira Knightley ah, Han i Walking Dead Uh, uh, han som hette Eggs I den där serien This Life som man älskar uh, uh, man. Um, Och se, vem är det mer? Um, uh, Hugh Grant så har vi Och Det är en amerikan med, det är hon inte heller en hant Utan um, uh, Laura Linney, Laura Linney. Uh, Han som spelar Serxes I 300 som är skitsnygg uh, med. Just det, han är typ spanjor uh, Eller någonting um, Och och, äh, vad heter han oh. Colin, Firth. Eh, Colin Firth Bill Nye eh, Just det yes. Han är den lilla ungen Han som spelar uh, The Frog Guy I, eh, <laughs> Game, eh, of Thrones. i Game of Thrones <laughs> Som jag inte kommit på namnet <laughs> um. ja, Det är väldigt många fler bärande manliga karaktärer Ja, Jättemånga bärande män eh, Claudia Schiffer dyker upp på slutet. massa amerikanska kvinnliga Vad heter hon eh, Uh, yes. uh, det är en massa uh, snygga uh, lady, American oh, lady det. som dyker upp ja, det är bara snygga tjejer med fina uh, stora precis. Uh, uh, men det är en massa sådana det, det, det är verkligen en star-studded film uh, och den är ju i klassisk Richard Curtis-stil extremt smörig extremt romantisk och så kärleksobsessed det slutar gott och väl för alla förutom Emma Thompson och uh, och Laura Lin är... ja, fast det slutar... På ett sätt, ja, jo okej okay. Men mm. det, det är det som är en, alla kvinnlig, kvinn, kvinnliga figurer Som har någon, någon slags huvudroll Slutar det lite jobbigt för mm. um, Men alla männen, det går bra, det går bra för dem. Um, så det brukar vara Som det brukar vara, precis det är en, Man kan inte skylla honom för att inte vara realist <laughs> men, men, men som sagt det, Nu är det ju så att det låter som att vi hatar Men det gör vi inte um, Vilket jag tror är vår grej i allmänhet alltså, vi kan, Det finns jättemånga filmer vi har snackat om Som jag har bara spytt galla över Som jag egentligen inte Twilight. ogillar det är också på min skämslista. Twilight 1 2 3 ja. nej Twilight 1 och 2 är på min skäms. I hate to like it but I, I think I do. kind of ja, ja, det, det är det som är. Jag hatar ju alla Twilight-filmer. Jag står inte ut med att titta på dem förutom tvåan. Men det, det är ju någonting med hur den är filmad. Hur den är regisserad. Och, och, och, och, och, och det är musiken. Den är skriven av Alexandre Desplat. Det är, så, a, oh, det är så bra music supervising. Och. Jag älskar när du säger Desplat. Desplat. Alexandre Desplat. Man ska ju säga Alexandre Desplat. Alexandre. <laughs> uh. to be extra fancy men, men, um, men, men den, uh, Love Actually är väldigt duktig på att trycka på alla emotionella uh, knappar God, ja. väldigt intensivt uh. och hur de här parallella historierna stegras och hur också. alla känner varandra på ett eller uh. annat sätt det är också där. Oh, det är så, oh. jag, jag får, man, man får såna epic feels på slutet att jag, jag kan ju inte motstå att gråta, jag, jag grinar ju som en liten bebis uh, jag tror att det beror på om jag är bakis då uh. gråter jag Liam Neesons handling är ju min favorit Hans fru var dött, hans fru dött som Det hände för honom på riktigt Men det hände senare tror jag mm. uh, Hans fru var död och han, hans fru hade en son Som inte är hans son mm. uh, Och de är ensamma tillsammans Och de har världens roligaste jargong För lilla, den lilla sonen är förälskad Han är kär i uh, en tjej i skolan, Och han har hittat sin livskärlek säger han. Och pappan har precis förlorat sitt livskärlek och de sörjer och de skämtar och de liksom lever in i det här tillsammans. Och det är så quippy dialog och, han, och Liam Neeson har sin original skotska det är Irish. He's Irish. Han Irish? He's Irish. Ja, han är Irish, förlåt. Det, ja. men han, har, han får sin egen dialekt och det är det är något, inte, det är så vackert. Det är väldigt avslappnat. Ja. Och han typ pratar om sex med den här lilla 11-åringen liksom. Ja, men det är inte som um, barn inte vet vad sex nej, är. Nej precis och det är det, det jag älskar med den med det, det jag gillar också med, med Love Actually. Jag tycker är så otroligt så brittiskt avslappnad med mm, sex. Mm. Fast en det är en otroligt smörig familjefilm. Ja. <laughs> Man får typ se, men det, det är en av de Mångas favorithistorier i här är ju den med, med Martin Freeman och den där bruden Som jag inte vet namnet på just nu de, de spelar stand-ins Till porskådisar. Äh, nej, det är inte stand-ins för porskådisar. De är stand-ins för filmskådisar Som inte vill bli nakna på film Ja, det det ja för de pratar ju om att Brad och Angelina ska vara med i den här Jaha, scenen. Typ. Är um, så de, är, de, är ju, de står och gör, du vet, och sex, gör sexrörelser och sånt i olika scener för att de är så här, body doubles för mm. de här människorna. De behöver bara veta, det är till exempel om de ska, det är många scener där här, ja, men de, de ska, man märker att de ska placeras i den scenen. De behöver bara veta hur rörelsen sker så att de, ska, de The Precious Actors, inte ska behöva stå där och jucka mot varandra ett tag. Det är jätteroligt ja. att se Martin Freeman klä av sig. Ja, och, du vet, det, finns massa, och det, det bästa är ju att under de här krippen, nej, under de här sekvenserna när de står där och djurkar man från och så pratar de med varandra som om det vore vilken jävla arbetsdag som helst. Mm. Um, och det, finns det bästa det, det kulminerar ju att de är helt nakna. Att hon Tjejen typ, rider honom och hon, har, typ, hon är naken och hon har så här bröstet framför ansiktet på honom och de sitter och pratar om vädret på en så här motorväg och sådana saker. Och sen så är det lite så här de har inte pussat sen och de vågar no. inte. Precis, precis och så blir det de lite... jättepryda. <laughs> Exakt. Så jättebrittiska liksom. Mm. Jag tycker om historien med Kieran Knightley och killen från The Walking Dead. Ja. Kieran Knightley har gift sig med True Legacy för men det visar sig att han är jättekär i henne och hur han liksom står utanför dörren med cue mm. cards alla Bob Dylan style mm förklaras liksom declares his love. Mm. Men den är jättefin men jag har också tänkt på den att den är så jävla hemsk. Ja, det är Gud fy fan vad hemskt den är. Men det är väl lite mer nära verkligheten. Ja, den är ju väldigt nära verkligheten men på något sätt att hon typ tar det som en komplimang att han är kär i henne Hellre än att hon typ tycker att det är fett awkward which it is. Um, så liksom I don't know, blir, man gör en sån här väldigt gullig kärlekshistoria av faktumet att, att typ så här och hon verkar inte vara helt så okär oh, i honom heller. För hon pussar ju honom på slutet. Och really seems to mean it. With typ. <laughs> a um, little bit of tongue. Och jag menar just När någon gör en så romantisk handling som att stå där ute med skyltarna. Jag skulle inte heller kunna motstå, motstå den människan. Liksom. Um, jag skulle vilja ha uh, Cameron Crowe say anything att... Um, John Cusack står utanför mitt fönster med en bandare ovanför huvudet, spelar spelar kärlekssång. Det, det för mig är den ultimata <laughs> Alltså Jag har jag, jag såg ju så jävla många kopi, alltså, imitationer av det ja. innan jag såg själva själv anything Så det bara, blev lite så här: Nä, ja. lite. Det är originalet. Jag vet att det är originalet och jag vet att det, är liksom, det var jätte, jättefint när det kom. Men jag har också en grej för John Cusack. Jag är ju någon sån ingrod bild av att han är den ultimata sexisten på jorden. För att han var det High Fidelity? Ja, men inte så mycket för att han var det High Fidelity. Men i alla filmer han spelar i så är han lite så här en bubbly kille kille. Typ. Och jag hatar babbliga sköna killar. Fy fan vad jag hatar babbliga sköna killar. Han är lite som Amerika USAs motsvarighet i en göteborgare, eller? Ja, men du, du vet, jag får ju någon så känsla av att han sitter på fester och du vet, han träffar en tjej som kan... Som förstår typ vad han sitter och babblar om Och han bara åh det är så sällan jag träffar tjejer Som är så intellektuella så här, Eller typ är nedlåtande mot den tjejen För att hon fattar vad han säger För att han hatar att vara den som, som blir liksom over one som inte, som inte får liksom utbilda en tjej Alltså för mig är John Cusack yeah, The boy next door uh, Nej <laughs> Däremot Joan Cusack älskar jag ja, Hon är jättebra. Hon är amazing Men säga ni är rolig för de spelar syskon och de är syskon och, mm. ja, ja. Men ja uh, förlåt love actually Ja, uh, yeah, Love Actually. John Grant spelar premiärminister. Ja, yeah, um, också, också en jättekonstig sexistisk handling. Som blir kär, han blir kär i typ en assistent. Uh, hon beskrivs som mullig. Ja, yeah, vilket är gärna ganska konstigt. Den grå en chunky thigh och yeah. något. Sånt. Och hon som är med. Hon visar nu jag inte vad hon heter. Uh, det är en afro-brittisk skådespelerska Som är med i Casanova med David Tennant De hon spelar en operasångerska Aha. Som klär ut sitt kille för att kunna komma in i de fina operarummen Fantastisk skådespelerska mm. hon, är, hon är med och hon är typ hans chief of staff ja. Eller någonting uh, Och hon snackar om honom så bara uh, The chubby one ja. typ. Och man bara Shut up så. <laughs> um, Och just det, Billy Bob Thornton är med också <laughs> Och spelar USAs president Ja just det, <laughs> just det Han är ett svin mm. Um, och han typ stöter på den här eh, assistenten och Stöter? Han försöker ju nästan våldta henne Nej men han, tar, han typ viskar hennes öra och håller hennes hår du. Ja men det är lite våldsamt uh, Nej no, inte våldsamt men det, det märks att hon är lite obekväm Och han typ tar sig friheter uh, Nu försöker jag inte jag förminska uh, nej, han sexual assault men, ja, men det märks att du vet, han är en sån här sleazy guy som är van vid att få som man vill Mm um, han gör det och så, så kommer Hugh Grant på dem och han, Hugh Grant tycker att det är pinsamt och ser till att hon får sparken typ. Mm. Um, och sen på sin säger nej jag älskar henne jag måste gå och hitta henne typ. Och så går han dit och så kysser de andra på en scen. För alla människor. Um, ja, men det är, så, det är så weird för den handlingen är så jävla hemsk men eftersom han spelar så charmig Uh, men Hugh Grant spelar alltid samma person. Ja uh, han gör det. Men, men jag tycker ofta att den är ganska ofta ser den ganska den rollen han spelar ganska genomskinlig och man ser att there's a douche beneath all that crap. Uh, jag blev så glad när jag såg Bridget Jones uh, uh, filmen första gången. Där han får vara sig. Där eller? han får vara sig själv. Jag, man vet att <laughs> han är ju så där. Ja. Och jag minns att um, när, jag, när vi såg um, när vi, såg, um, när vi såg Love Actually tillsammans med Martin Träller, Martin pappa i filmen så sent och han hade intervjuat uh, Richard Curtis och Hugh Grant när Love Actually kom mm. och du vet, han hade ju frågat, frågat båda två, så, tror du att den här typen av kärlek existerar, den mm. som beskrivs i den här filmen uh, och Richard Curtis bara, ja, ja, ja självklart, självklart han är ju han gör såna här filmer och såna, såna avsnitt för att han verkligen tror på det mm. Uh, Hugh Grant bara nej det är bara shit. Ja. Så så Jag tror verkligen, han är en sån jävla cyniker och jag tycker det är, det är på något sätt så mycket som man hatar Hugh Grant för sin svinighet att du, att du inte sa ja jag tror på det här jag men kan inte typ respektera det jag förstår inte varför Hugh Grant inte tagit sig ut, tagit sig ut ur sitt typecast träsk för det är bara sådana här filmer han gör Fast han var ju med i han, har, han, gör, ju, han gör ju inte så mycket, många filmer längre men han var ju med i Cloud Atlas en Ja, det, det, han är inte typ den bästa biten Med hela den filmen För att han ser aldrig ut som sig själv Han är, han är ju den han, vi, när jag, jag såg den filmen med, med Fabian Och min, min kompis Erik och Vi, vi, vi lekt, we played the game Find your Grant i varje scen Jag har uh, helt missat att han hade en av huvudroll. Men, men, men det, han är ju jätte det, Men det är ju inte det han är känd för Han är ju känd för liksom Runaway Wedding Bride eller vad han heter. Runaway så, Bride så, med Richard Gere Um, For Weddings and a Funeral uh, är han med i. Han är med i. Um... Richard Richard i Runaway Bride. Ja, med Julie Roberts. Okay. Uh, han är med Nothing hill, mm. Nothing hill och vad heter den? Uh, um... mm. yeah. About a boy. About a boy. Men det, liksom, det är liksom det här Richard grejer Kurtz. han gör. Och så här: uh, Englishman, how clame the mountain. And just det, just hill och allt det. sånt där. Mm. Mm. Skik, liksom skärmig britt. Men vad håller han på med? Alltså jag tänker så här, om han typ blir talkcaster så där och tjänar pengar på det. Jag, jag, tycker, jag brukar alltid tycka att så här människor som är talkcasters som fortsätter spela i de rollerna är ju lite så här, ja men det är så här jag kan fatta att de inte har hävdelse issues. De vill inte de vill inte vara Oscarsvinnande superskådespelare. De gör det de tjänar pengar på det folk vill se dem. I. Samuel L. Jackson Ja, fast motherfucking snakes on a motherfucking plane Å andra sidan, Samuel Jackson har spelat bra roller Och Samuel Jackson är en extremt bra skådespelare och det är, liksom, det är han... inte ofta vi får se det Nej det är inte ofta vi får se det Men jag tänkte på det när jag såg, när jag såg Unbreakable mm. För mm. första gången Bara för några månader ja. sedan här är ju en bra film för vara Night Channel. Uh, uh, mm. Nej, men seriöst, om man jämför den med Sjätte sinnet, som var ändå den som han blev hyllad för. Alltså, Unbreakable är mycket, mycket bättre än den. Men jag tycker inte om Bruce. Oh, sorry. Bruce. Du, nej okej okay. You can't let your hate of, a, of an actor Taint the entire movie His name is Bruce <laughs> Men där är han ju skitbra till exempel um, Och det var ju långt innan du vet, The comic book nerd hade status I någon, någon <laughs> sammanhang liksom. Eller <laughs> ens eller var en norm Man vågade bryta Ja yeah. um, oh, nej absolut so, Väldigt bra i alla fall Men, Och jag tror att han har spelat mycket djupare roller Än vad folk give him credit for För att de, folk bara dismissar honom som en Motherfucking guy who talks like this And is black and Så. Jag minns honom bäst från Jurassic Park Han blev uppäten oh, Poor guy Han är it-kille med en cigarett i munnen. <laughs> Okej, okay. mm. uh, Love Actually är bra julfilm Finns bra... det andra bra julfilmer? Det finns jättemånga bra julfilmer Really? Um, bad Santa är bra. Ugh. Jag gillar Bad Santa. Um, Okej, okay, fuck you. <laughs> okay. Sorry. Elf är skitbra Vi såg den här om dagen. Den jag är, var, är mycket, mycket, den. Mycket, mycket, mycket bättre än vad jag minst den. Um, Elf var verkligen skitbra Vi såg Santa Claus i förra Med... uh, Tim Allen uh. De, Nej, nej, nej, nej. Lyssna, lyssna. Jag hatar jag den. Plötsligt så växer den ja, ja, ja, ja. upp. Lyssna, just, just lyssna. Hur länge sedan var du såg den? Jag var liten. Ja, samma här. Jag hatade den när jag var liten för jag tyckte han var jag hatade Tim Allen när nu var är det vuxen humor, man förstår. Nej, nej, det är inte vuxen humor, men det, det är så jävla smart skrivet. Den är så otroligt välskriven. Och han, heter han? David Crumholtz som alltid spelar The Jewish Nerd ah. eh, i, Han spelade i tio år jag hatar dig. Det var mm. han som var. Ja, guy. Eh, han är med eh, som, en, som The head elf. Åh oh, det, oh, det är så bra. Det är så, väl, det är så otroligt roligt. Vi satt och kollade på Tim Allen på jag vet Tim Malle, men Tim Allen är fett underskattad, har jag insett. Alltså, det är liksom, det är så otro... jag tycker Nej, vi... han är fett överskattad. Nej, men det är det som gör... men vem, vem fan tänker tillbaka på Tim Allen och tänker fan vad nice. Alla är så här, lite så här, alla dismissar ju det som men han plast. hade sin egna TV-serie, det är som Ray Romano. Mm, ja, okej, okay, men bortse från hans TV-serie, vilket sagt. Men... ska vi bortse från det största han har gjort i sin hela karriär? Ja, men det, det, this was, det, det här var ju under en tid då tv-serier inte var status. Det, är så här, det, var, det var ju där han, hans karriär crashed and burned. <laughs> men det var ju hans egna skapelse Ja, men okej. Okay, men <laughs> filmer som han har varit med i är, är ganska roliga. Och jag, inte det är en quest jag kan hålla med. Mm. Mm. Men, men där håller jag med. Men se Santa Claus. Okay. För att de även gör ett skämt om att det är. San, uh, it's the, <laughs> you become Santa Claus because it's in the Santa Claus. Ooh. Ooh. <laughs> jag tycker faktiskt att Home Alone 1 och 2 mm. är jättebra än idag mm, Samma här alltså, Joe Pesci ah. som får smäll det finns ingen roligare <laughs> alltså, Jag hatar ju slapstick, men herregud var det okej i den ja, filmen alltså, Joe Pesci, det här är mannen som högg ihjäl människa med en penna ah. i kasino <laughs> det, det är så roligt att se att det är han, och sen så att han gjorde Gone Fishing också, ah. det är jag tycker faktiskt att det är ju julfilmer som håller faktiskt. Ja. Det är jag kom på honom nu. Det med. Uh, vi pratade lite om Jingle All The Way innan den här julfilmen med Arnold Schwarzenegger där han ska hitta en leksak till sin son. Ja, just det. Oh my god, jag hatar den. Um, Däremot älskar jag uh, Miracle on 34th Street. Vilken är det? Det är med den lilla tjejen som spelade Matilda uh, tillsammans med Danny uh, Hon spelade i en julfilm där det är um, där jultomten har kommit han har kommit ner på jorden och han, uh, han kan inte få tag på sina uh, jag tror att det är det att han, han kan inte få tag på sina reindeer och han han det han är en riktig jultomte ingen som tror honom. Uh -huh. um, och, och det handlar om en familj som går igenom familjetrubbel och du vet föräldrarna håller på att skilja sig och så, och så det, det handlar om uh, America mm. 34 Och den är så otroligt puttenuttig Den är så himla uh, och jag tror jag tror faktiskt att det är uh, uh, Richard Attenborough som spelar jultomten. Uh, uh -huh. Mm. Men det känns ju som att um, det finns ju en del återkommande teman i alla de här julfilmerna. Typ att tomten har fastnat någonstans och behöver mm. hjälp och det är ingen som tror honom. Mm. Uh, eller så är det Ebenezer Scrooge, alltså ah, Dickens precis. historien. Scrooge! Oh my god, förlåt. Ja, jag glömde. Ja. Mm. Uh, nej men att det är en rik man som ah, precis, inte precis. uppskattar saker och ting och får visa hur, ser hur det skulle vara. Ja. Yeah. Men det handlar alltid om så här, skeptiker Eller typ att så här, folk har slutat tro på Tomten Så därför finns han inte längre och så, så Mycket sådana grejer mm. typ, um, Det var ju en grej de hade med i Vad var det vi såg um, um, det, var någon, det var någon film precis nu Det handlade om Jo i Elf så handlade det om att uh, the, the santa sleigh runs on Christmas spirit Och om folk inte tror på honom så finns det så mycket Christmas spirit Och då måste de bygga till en jet engine på den mm. också, alltså, Den är också så fantastiskt bra Um, det är Will Ferrell. Will Ferrell och Zoe Deschanel och uh, vet han, um, de, uh, James Khan och okay. um, James Khan är ju fan läskig. Mm, och vet han, Mary Steenburger. Ja. Um, ja För att så, så roligt det är han spelar så rätt i den. Ja. <laughs> um, den är väldigt, väldigt rolig. Det... Jag tycker en av de finaste julberättelserna jag har hört. Det är från. Um, Heter den Smoke? Eller är det Blue in the Face? Du vet historien som utspelas i New York- med Harvey Keitel som är tobaksägaren. Och han har William Hurt som kund som kommer in- och sen ser en svart unge som springer in i butiken- för att han behöver jämma sig från någon. Mm. Jag, känner, jag känner igen den här filmen. Men jag, jag, jag har inte okay. jag har säkert sett den på tv någon gång tror jag. Den är jätte, jättebra, den mm. borde du se. Och den här William Hurt spelar en författare- mm man behöver skriva en artikel till, till någon tidning om en julhistoria. Och Harvey Keitel berättar en historia om, eh, från hans ungdomsdagar- mm. som vi aldrig får veta om den är sann eller inte. Och samtidigt så spelas den Tom Waits film eh, låt i bakgrunden. Den rekommenderas. Jag ska se om jag hittar den på Youtube och lägger upp den i, eh, i Facebookgruppen. Jag, jag är väldigt dålig på såna här otraditionella julberättelser. Men jag, det är lite i takt med eller den här grejen med att man blir som ett barn kring jul- att... Men tycker inte du att det där har gått över? Nej. <laughs> det är det som är Just nu så är jag ju, nu har ju Fred, nu har jag, jag köttat väldigt mycket de senaste dagarna. Men det har ju nästan varit skönt i år, för att Martin var ju på Nya Zeeland fram till um, för en vecka sedan. Mm. Uh, så då började vi inte fira-fira förrän sh, precis innan jul. Och då sparar man, sig, sparar man lite Christmas Spirit till själva julafton. Uh, jag vet inte om jag är hjärtlös. Jag har inte känt mig du, du, spirit Men du, du, det, vi, vi, vi tillhör ju undantaget. Uh, så det är ju det. Alltså jag vet, det är ju helt självklart, precis som att man slutar tro på tomten, så, så slutar man tycka att jul är en such a big deal uh, när man blir vuxen. Liksom. Uh, men jag tror att det är någonting med att så här. julklapparna? Nej. Även om, jul, jag, jag, även om jag tycker att det är väldigt roligt att hitta nu jag har en, alltså i år har jag haft pengar för en gång skull mitt ja. liv um, så nu, kan jag faktiskt, nu har jag faktiskt kunna köpa julklappar till, alltså riktiga julklappar till folk jag tycker om och, och verkligen du vet, lägga omtanke i utan det här överhängande åh oh, herregud vad mycket kostar grejen liksom jag, jag uh, fick jättefina julklappar som jag öppnade för tidigt då men jättefina julklappar <laughs> um, men, men det är liksom alltså det är ju, att köpa julklappar till folk är en del av det. Mm. Uh, och att är ett present... Du, du såg ju det på hur jag hade, hur jag hade rappat dina presenter. liksom Att säga den biten så här, sitta och pilla med paketlacket och, och skriva lite så finniga rim och sådana saker tycker jag är jättemysigt. Um, men också... Det är någonting med att du, man äter vissa saker och man kollar på vissa filmer och för en liten liten stund så är världen inte en hemsk plats utan den existerar för att man ska, den är, det finns en solighet och du vet, jag, jag, jag skänker extra, nu i år har jag skänkt extra pengar till olika välgörenheter och du vet, det kom en liten skolklass och knackade på en frågade om jag vill ha kakor och, och, det. och det, är liksom, det är hemskt egentligen att jag är extra snäll den här tiden på året men, men, det, är, men det är liksom men om, jag, om jag i vanliga fall skulle skänka en tia varje dag till tiggaren till som sitter utanför Ica så här så häromdagen så skänkte jag, nu det här låter jättehemskt att jag, jag vill inte hävda att jag är bättre eller gör någonting okej, okay, jag är lite noj över såna här saker men, men, men han stod där och jag hade bara en hundralapp i väskan och i vanliga så skulle jag kanske inte yeah. då skulle jag typ kanske försöka knäcka den eller någonting, yeah. men jag gav honom hundralappen för jag bara what the hell liksom, och yeah. det är det den här cynicismen och, och mörkret över ens eget liv försvinner ju lite grann och det är ju självklart en, en lyx av att jag har den ekonomiska position jag har i år och, mm. och i, mentalt att jag tillhör den klassen jag gör så. men jag känner snarare att jag blir mer cynisk ja och det är helt förståeligt och det, det är det jag menar med att det är naturligt, det är helt självklart att du blir mer cynisk jag, jag egentligen är egentligen mer fascinerad av att jag inte har blivit det att det här är den tiden på året jag tillåter mig själv att inte vara det mm. att för det finns ju Ärligt talat, ibland kan jag ju tänka på det I politiska sammanhang med alla andra att så här, Jag kan avundas liberaler För att de har en så otroligt förenklad syn på världen Alltså gud jag också vill tänka så Gud vad jag vill också tänka att så här, Man får det man förtjänar att Så länge du jobbar tillräckligt hårt så kommer du få det du vill ha Alltså den, den, den inställningen Av att all, alla som är Alltså you, You give and you get. Alltså det är verkligen den här grejen av att du, du, du får tillbaka det du ger ut i världen. Liksom. Karma. Kar ja, men Ekonomisk karma liksom, mm. mot dig själv. Jag önskade att jag kunde tro på det. Uh, och jag, blir så jag är butter och arg en stor del av året av den anledningen. För att jag... För att, jag, för att jag är så upprörd över att jag, jag egentligen ser världen på det, sätt, på det väldigt cyniska, arga sättet att jag gör. Ja. Men kring jul så försvinner det där. Mm. Det, är inte det, att jag, det är inte det att jag slutar tro på det. utan Det, det är bara det att min hjärna förtränger den negativa biten Och bara fokuserar på de positiva grejerna. Alltså det, det att jag kan, jag kan dela med mig. och jag kan, jag kan liksom Det här är en tid på året då vi faktiskt uppmuntras att vara bättre människor. liksom. Men det där kanske är någonting man ska minnas sig till resten av året. För man har ju någonting roligt att se fram emot. Precis. Men, men det hjälper ju att... Man äter en massa socker Och ja. man ser fram emot att komma hem För då kan man göra lite varm choklad Och sitta framför en, sitta framför en Doctor Who Julspecial som bara ger såhär Ljus och barnslig och underbar Alltså eller typ att du vet det, Jag kommer träffa Martins familj På julafton och jag kommer umgås med en massa barn Och barn tycker att jul är fantastiskt Man ser i deras ögon att det här är This is ja. fucking amazing liksom ja, Jag tänker att saker och ting kommer bli annorlunda Jag har en brors dotter, hon är tio månader Just nu det. Så det här är hennes första jul och hon är fortfarande för liten för att förstå. Eh, jag tror att det kanske är någonting vi ska prata om i år på julafton. Mm. Så här, hur ska vi fira? För vi har inte haft en julgran sedan jag var typ 12 år gammal. Mm. För det är liksom ingen som orkar. Inga dekorationer hemma hos oh, mamma och <laughs> eh, Nej men Åh, julgranen! Förlåt. Egentligen vill man ju bara sätta en liten tomtemässa på med och så kan han mm. liksom stå där. Hon så här, precis att hon står upp och har tagit bordskanten <laughs> och gör saker. Så här, det, det är för henne vi kommer fira jul nu. Mm. Och det är också fint, det är också väldigt fint att det, ursäkta, det, det har jag märkt på andra julfri När Jag har sett att väldigt ofta så skiter vuxna i barn kring jul. Utan att det blir med att så här, ni får er ett barnbord och så är vi glada så dyker vi snabbt upp. Ja. Men, men, men i många av de rätta sammanhangen så märker man ju att julen är ju till för barn. Och det bör, vara det bör vara det. För att gud vad julen var rolig när man var liten. Alltså ja. Jesus var bokstavligen Jesus. <laughs> nej men, <laughs> <laughs> nej, men det, var, det var så många del. Alltså oh, allting i skolan var så himla mycket trevligt. Det var så mycket man var på fram med och, och och man fick lära sig roliga sånger och, och du vet man fick pepparkakor i matsalen och mm. vet, massa sådana saker. Um, och du vet du vet terminen var, man fick jullov och, och vet, alla roliga saker man gjorde på jullovet mm. att kolla på tv och, och du vet, Martin har ju den här grejen av att han, han associerar tv-spel- och jul är synonymus för ja. honom. Liksom. Uh, någonting jag försöker lära mig nu också. <laughs> men man har ju tid. Ja, man har ju tid. Och det, det är också... Ja, vet ni, det, du vet, att äta julrester- under mellandagarna och massa sådana saker. Det finns väldigt mycket traditioner som är... Egentligen handlar om konsumtionen- men som också gör att man fokuserar på andra saker. Som sagt, jag låter som jag en reklampelare, men en uh, Nej, men och det är helt okej. Och jag menar inte att det du känner är fel- mm. Um, jag har bara annat perspektiv på det. Och för mig är det ingen ångest. Utan jag tycker bara att um, dels bygger jag inte upp någon julkänsla. Men jag kan förstå mm. att det har inte har att göra med att jag inte dekorerar någonting. Jag är ju alltid ute och handlar julklappar i sista stund. Uh, jag är julbakare inte och så vidare. Så jag fattar att jag inte bygger upp någon känsla. Men, men jag vet inte, jag tycker att det, det är så många i ens närhet där man vet att det finns så mycket... Ångest kopplat till ah, det. Gud Särskilt människor som kommer från liksom, frånskilda familjer och vem ska vi fira med och mm. det är dens år och ja, vi måste liksom sätta oss i en bil och köra mm. till tre olika orter tvärs över landet och folk bråkar och på tala om snaps liksom att, det finns ju folk som super sig fulla medan barnen sitter där bredvid Precis. och inte förstår vad det är som händer. Så att för mig, det, det, det blir... Jag tycker att ibland så blir det en, en ursäkt för... Att bete sig svinigt Och det, det var lite det jag försökte komma till Med hela ensamhetsticket mm. kring jul Att det är så konstigt Eller det är inte konstigt Men det är, jag tycker vi måste Vi måste avskaffa familjetvånget kring ja, jul ja. Vi måste verkligen alltså det, det här det är ju människor sagt om och om igen varje år Men herregud vad vi måste sluta Tycka att det är Precis som att det inte är konstigt att jag firar jul med en familj som inte är min egen så ska det inte vara konstigt att fira jul med sina kompis eller fira jul ensam. Eller fira jul med, med du vet, en människa du inte, kanske inte känner så bra. Eller typ gå, gå på några grupp. Men det folk som, jag känner ju folk som går på välgördhetsgrejer hela juldagarna. Ja. Liksom, och du vet, kommer hem till sig själva på kvällen och inte mm. gör någonting mer, mer än det. Det ska inte vara konstigt att göra något av det där och det ska vara uppmuntrat på något sätt. Um, för att folk kommer ju fira med sina familjer oavsett. Det är inte som att folk kommer, man kommer nedrusta kärnfamiljen mm. om, man, om man börjar uppmuntra folk att, att fira med sina vänner. Um, jag tänker på det ibland att så Gud vad jag, alltså, alltså vad jag, hellre hade firat jul med typ, ja, men såhär, med dig och Peter och ja. med, med med Sandra och med du vet, folk som jag gillar. Alltså, nu nämnde jag bara en person, men, men, men, men men vänner. Liksom. Alltså, nej, nej, men jag fattar vad jag Människor menar. Jag, jag gillar. Liksom. Men det blir ett socialt ställningstagande om man säger Jag ska inte fira med min familj. Exakt, exakt. Ja. och det är det jag menar. Det är det det jag menar ska inte vara det. Det ska inte vara... Um, jag, jag kan ju erkänna det lite grann nu. Att ma min mamma har ju... Och jag har ju, har ju uh, mamma tycker att det är fett konstigt i år. Att jag, har, jag mer eller mindre inte vill träffa henne på julafton eller juldagen. För att mm. jag tänkte... Jag, har, jag, har, jag tänkte åka till Martins familj. Ja. Uh, att det blir en så prioritering. säger Nej, men vi träffas bara dagen dag. Så här, ja. Det är... That's what we're gonna nu men, men hon ser det inte som det. Hon ser det som att det är att jag har att gjort jag har gjort ett aktivt val. Mm. Mm. Um, och det är också så här weird. Det är, ja, allt det där måste bort alltså. ja. Nej men för jag jag tycker att den här frågan hur firar du jul? Den den blir ju väldigt prägnant för den, den ställer verkligen saker och ting på sin ah, spets. Yeah. Särskilt alltså om jag tittar på mina kollegor. En tredjedel åker ju bort. De mm. åker bort till helt andra delar av världen. Mm. Oavsett om det är Japan eller Sydamerika eller till Karibien för att segla. Eller till mm. eh, Eritrea eller vad det nu kan vara. Så att de, de, dels är det en klassmarkör vad man mm. gör. Har man pengar så åker man bort. Eh, har man inte pengar så firar man gärna med familjen. Mm. Eh, och då är det många som åker hem. Eller så liksom, vi har ju några kollegor som eh, inte är från Sverige. Mm. Och inte har möjlighet att åka hem och fira. Och då blir det alltid så här, åh, men vad gör du då? Ja, det är verkligen den där grejen. Nu kan inte fira med för öse alltså den. Ja, apropå klassgrejen så hade jag en, en bekant förra året som berättade för mig att hon hade sålt sin tv. Eh, för att, eller hon, hon var lite ja, vi hade ju valt mellan att kolla på... Kalanka och att hennes dotter skulle få en present så hon sålde tv mm. um, och en av presenterna var en, var en begagnad ipad så då satt de och kollade på den istället ja. um, och det var liksom jag det, det är liksom, ju inte främmande för det här konceptet men, men jag minns att jag, jag tänkte på det, att så här, gud vad det aldrig skulle diskuteras på ett normalt sätt Nej. i så kallade civiliserade sällskap utan det är alltid en så här. Åh oh, nej ah, Den nej, men, reaktionen liksom nej, men, För det är ju så att man, man umgås med människor som är precis som en Så att så här, nej, på mitt kontor är det ingen Som mm. inte har råd att fira jul mm. Och det är ju sådana människor man umgås med mm. um, Så att det, det är ju inte ens Del av ens verklighetsbild att Normala svenskar skulle Det är ju um, I vår kompis uh, familj så har de ju Nu ska de ju fira julklappsfritt Jag tror de gjorde det förra året mm. också och den idén tyckte jag var så otroligt, även om jag gillar att ge presenter. Ja. Gud vad jag kan uppskatta den idén. Ja. Bara, vi ses för att ses. Det här handlar inte om presenter, ja. det handlar inte om att barnen ska bli överbelamnade ja. av så många presenter att de inte blir upp att de inte blir upphetsade ja. över någonting. Det jag tänker på med Martins brors barn är att de ibland får de lite för många presenter. Så efter ett tag så märker man att de bryr sig inte längre om vad de får. Det är bara processen av att ha. Det är som Dudley Harry Potter. Ja, exakt. Förra jag förra jag är 47. <laughs> exakt. Um, så det är liksom. Jag, jag, jag, den tanken kan jag förstå precis, precis som jag kan tank, förstå tanken att, att man vill fira en ensam eller med, med en, med en polare liksom ja. Um, däremot så är det ju många som sitter. Tydligen är ju juldagen en massiv gå ut -kväll. Jag har aldrig gjort det. Nej, inte jag heller. Men jag, jag har varit med om kompisar som har gjort det och, och sådär. Men jag tycker också att det är jävligt weird. Bli full på juldagen. Alltså, generellt vintertid så är jag svårt för att befinna mig i. Uh, ytor där det är mycket människor. Oavsett mm. att det är buss eller tunnelbana eller Åhlén City eller vad det nu är. Ja. För jag tänker att nu får jag influenserna kröksjuka sjuka. <laughs> jag vill inte ta i in någonting. Och jag tycker att folk hostar på ja. mig hela tiden. Och det är yep. så ohövligt. Det blir ju lite så när man är så korta som vi är också. <laughs> ja, för folk vänder sig ner. A downwind. Och Men för mina några mina tydligaste minnen kring jul är alla liksom köer och kaosartade butiker jag har stått i. Och jag blir fortfarande förvånad över vissa butiker som inte har läst det. Mm två exempel, ett fint och ett fult det fula är alltså ber leksaker mm. Det jag stod i kö i en halvtimme mm. och inte, alltså varför förändrar de inte inredningen i den där butiken så att man kan hitta det man ska ha mm. för folk irrar ju runt där som mm. liksom, men de har ju delat upp det i rosa och blått men det, det är ju... <laughs> oh, <herregud. laughs> så vi ska veta men man, är... alltså jag får ont i huvudet bara jag går så står man i kö i en halvtimme, mm. vad är det som tar sån tid? Så det, det, är liksom, det var det första exemplet Det andra exemplet var Svensthän på Strandvägen Fina butiken Där stod jag också i kö i 30 minuter mm. Man får gå fram och ta en, en analog nummerlapp Och så måste man sitta där och lyssna på när de ropar ut numren. Fan mm. uh, Jag beställde ju 90% av mina presenter på internet i år Det var så jävla nice Hur länge har du fått stå i kö för att hämta ut paketen? Uh, inte alls särskilt långt Men jag bor i en förort uh, okay. uh, för På så... mitt Ica så är det kö mm. Jag förstår men det, det, när det öppnar det gick jag på morgonen? Ja, det öppnar väl klockan sju. Jag ska ja. hämta ut ett paket i imorgon bitti. Mm, men det är, jag brukar alltid hämta ut mina paketer innan jag drar till jobbet eller om jag, om mm. jag ska, ska någonstans. Um, om de inte är för stora. Men jag har inte beställt några riktiga bombastiska presenter i år. Tack Olof. Mm. Um, även om jag börjar få lite panik över att det är en julklapp som jag beställde fjärde december som fortfarande inte har dykt upp. Uh, ah. <här> jag hoppas att det finns en vi att vänta på mig nu när jag kommer hem. Men har men... du något trackingnummer du kan få med? Mm -mm. Amazon. That's a shame. Yes, uh, jag är väldigt. Och den presenten var väldigt dyr. Och, men, ja. men det man alltid kan göra är att, är att bryta ett kort och förklara. Ja exakt. exakt. Det men det är så tråkigt, det är samma sak. Det är så tråkigt att få ett kort och det ger alltid intrycket av att man inte var förberedd, att man beställde den på internet dagen innan. Liksom. Ja, fast man, ja. Det, är, det är som det. Är. Ja, det är som det. Är. Men, jag, jag, men internet i alla fall var. Hej, oh, god, tacksamt. Um, Särskilt som man beställer små saker Då får man ju dem direkt i brevlådan ja. Jag beställer ju böcker, massor massa böcker i år Till folk He, till uh, mig. Ja, Och alla de fick jag ju i brevlådan uh, och, och det, nyc det är ju Nyckeln är ju att hitta någonstans som har frifrakt Och beställa alla böckerna separat ja. uh, För då får man dem i separata förpackningar Just det, det, det blir inte någon samlad restorder grej. Så dimper de ner i, i brevlådan Smart. Extremt bra Ursäkta mm. Det här är lite så härligt personligt um, Vi pausar här nu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 och vi pratar, pratar, pratar vi, vi, jag fick en leverans från mat hem för jag är så lat så att jag inte beställer mina kläder och då har vi plockat fram lite oliver att äta och så har vi skämtat om att Peter, Peter min pojkvän, inte kan äta stark mat annars får han ont i rumpan Han är inte ska skattat vara att Peter sa det själv men talade om sig själv i tredje person vilket, jag vet inte om det är min konstiga humör, men Jag tror han vill distansera sig från... Den personen han men, är när han har ont i rumpan. Ja, men det får honom bara låta med en treåring, Så som försöker förklara något jobbigt. Ja, men jag får Peter lite ont i rumpan. Mm, ja, men det är, liksom, det är en annan människa. Night Peter var den som åt chili oliven. Morning Peter är den som tar i tumme. Vad är det? Det är munnen inte kan ta- få rumpan sota förr? Tumme och sånt. En sak jag tycker det är konstigt med julen och jag tycker att det här bara förstärker mitt argument om att julen är religiös men vi får se vad du tycker om det här. Det är ju det här många välgörenhets eh, projekt som kickar in kring julen oh, typ Bandit yeah. och sånt här där man låtexter låttexter som går Don't they know it's Christmas time at all <laughs> eller, let them know och då är det så här välgörenhet för att samla in pengar till svältande barn i, i Afrika om det är Biafra eller vad det nu är för mm. någonting. Nu är det Och så ebola. sjunger man äh, Ebola. ebola Och så sjunger man så. Alltså hur mm. kult, alltså hur dum i huvudet är man mm. om man inte förstår att ja, men de här svältande barnen i Afrika kanske inte är kristna. Mm. Vi kanske inte ska sjunga om julen för de firar inte julen där. Precis. Det är ju alltså, det är så konstigt det där med alltså den, den är ju Do they know it's Christmas är ju den, den visade du sig, alltså i alla fall enligt svenska medier, det visade sig väldigt tydligt att det var en sån jävla flopp, alltså det var en sån jävla dum idé. Mm. Det är så här, Det är 2014, ni kan inte göra det här nu. Så här, it may have worked in the 80s, but it doesn't yeah. work anymore, så här. Um, Och det är liksom, alltså, bara, bara fint alltså hela grejen med att säga: do they know it's christmas grejen I relation, det, det, det, jag. Menar, <laughs> det är så skamlöst kolonialt ja. Att jag blir så fascinerad Av Bono som inte är så här, You work with this all the fucking time mm. så här, Du får höra såna argument Dag in och dag ut Och du tänkte inte så här, var, det, var det inte sug efter lite extra dollars Så pass, så pass stort att, det liksom, att du inte kunde fatta det För det är det som är grejen Det är, det är ingen tänker på i de, När det gäller den här låten Och många andra låtar av dess like är ju att både han och vad han, Geldof, Bob Geldof mm. som har satt igång där, de tjänar så jävla mycket så bra med pengar på det. Här. Det, är ju liksom, det här är ju inte ett välgördhetsprojekt för dem det är, det är ju en fucking money raiser för dem, för dem själva eh, Och det var väldigt intressant För att, vet hon eh, eh, Adel, alltså mm. sångerskan Adel, Fick mycket skit För att hon inte ställde upp på det För att hon tackade nej Och det var många som menade att hon Det var främst i gossip media och så vidare Som, som menade att hon, eh, hon inte bryr sig om frågan Och hon tycker att det, hon är rasist och så vidare eh, Och så gick hon ut eh, Och bara, jag tror det var på Twitter Nej inte Twitter, det var kan ha varit Facebook Jag minns inte var det var mm. Så gick hon ut och bara förklarade att så nej. Om ni tror att det här är mitt ställningstagande mot Ebola, så visar det ungefär hur lite koll ni har, ni har på läget. Ebola. Och det är så här. Och så förklarade hon att så här: Bob Geldof, Bono alla de här. Vet ni hur mycket skatt de här grabbarna vägrar betala i sina hemländer? Mm. Och så berättar hon hur, om hur och hade om, alltså omstrukturerat hela sin ekonomi så att allting var baserat i någon jä jävla ö... Skatteplanering? <laughs> ja. För att han skulle slippa betala skatt. Mm. Och det är så här, varför får inte han skit? För att han vägrar stödja sin statliga verksamhet. Och då börjar de prata om att säga, jag älskar att betala skatt. Det är fan i det bästa jag vet. Mm. Och det är så här, om ni tror, om ni tror att det här att att ställa upp på en skitlåt som bara genererar egentligen huvudsakligen bara genererar pengar för idioter som Bob Geldof och Bono. Mm. Uh, give it a second thought. Ja. Och så jävla bra, det var så jävla on the nose. Mm. Och jag jag jag bara kände det, det jag tyckte det var den kommentaren var så himla mycket så här enough said med hela grejen. Så sluta ska, skriva väljönhetslåtar. Mm. Det var kul ett tag, men herregud har fånigt det nu. Det är så jävla transparent. Ja men det är ju så och jag vill bara liksom plocka vidare på den här aspekten med skatteplaneringen när jag går tillbaka till jultemat. Det där är ju jättevanligt bland idrottsstjärnor och filmstjärnor även i mm. Sverige. Och man brukar inte ge dem en skit över att så här, Anja Persson bor i Luxemburg eller vad det är för någonting. Och... nej i Monaco. Monaco. Ja men, ja. men nej wherever, De här människorna, mm. alltså inte en enda av de här stora idrottsstjärnorna betalar skatt i Sverige. Och det tycker vi är helt okej. Okay. Eller liksom, vi, vi skiter Oj. i det. För vi är inte ja men de har ju tjänat jättemycket pengar på jättekort tid. De ska ju leva på det här resten av Fast livet. Fast det är det som är grejen, vi hoppar ju på, man hoppar ju på invandrare och... Uh, small, small time skattefifflare bidragsfifflare åh oh, de slösar våra skattepengar slöseri ombudsmannen till exempel de kollar ju aldrig på de här idioterna som slösar i oh my fucking god slöseri är ju efter rödgrön röra det värsta som har hänt Borglighetens um, det är, alltså det, det, är en, det är ett Facebookkonto som handlar om jag vet inte om det är mer än ett Facebookkonto för mig för jag har ja fast Ja fast det kränkte vita män på riktigt Det är en <laughs> <laughs> Och vilken ironi ja. Men Slösa de ombudsmannen Det gjorde sig även en dokumentär i samma ådre även om det är samma, samma gäng som har gjort dem men, men det handlar om hur mycket skattemedel som slösas i landet Och Slösa de skriver hela tiden om, Eller delar hela tiden artiklar och grejer Om eh, pengar eh, Som har använts till dumma syften Alltså typ kommunpolitiker som har haft en fest För 50 000 ja. och sådana såna saker men, men det, det är alltid så fascinerande med sådana grejer För de, det, den högsta, det högsta hönset Det kontot hoppar på är kommunpolitiker Man hoppar aldrig på Man aldrig, hoppar aldrig på riksdags- eller EU-politiker Man hoppar aldrig på skattefifflare Alltså folk som bor i typ Saudiarabien Som har typ så här Typ 250 miljoner innestående i svenska staten mm. Nej, nej, nej, de räknas inte <laughs> Utan man, You gotta jump on the little man För det är den, för det är den som är först, bäst och närmast liksom. mm. Och det är mycket mer tacksamt Folk fattar ju, folk, folk, alltså, det är väl någon grej av att man kan relatera till att man hoppar på eh, liksom, Hassan i Rinkeby. Och nu säger jag Hassan i Rinkeby som en... Det, det, är, det är lätt att sparka neråt. Ja, men, men det är liksom... Och, du, jag, ja, min benämning av Hassan i Rinkeby var inte en actual Hassan i Rinkeby eller att jag har någon bild av en Hassan i Rinkeby. Utan vad den här vita personen tror den Hassan nej, i Rinkeby. Nej. Um, som eventuellt tog två månader extra A-kassa för att han jobbade svart några, några, mm. <laughs> några veckor liksom. Alltså sådana exempel liksom, som, inte ex som inte ens existerar i den mån som folk ver verkar tro är, Det är relevant att lacka på i politiska forum Se till Så till så att politiska beslut får tag i de här jävla mm. Mm. <laughs> människorna som tror att de kan utnyttja svenska staten men Ingeva Camprod har ju inte betalat skatt i Sverige på mm. väldigt, väldigt länge. Eller alla de här andra startup liksom King som har gjort Candy Crush, de har ju, inte alltså de har ju omplacerat sig själva till, vad var det? Till, det var ju först på Åland och sen åkte de över till Finland för att slippa betala svensk skatt. Ja. Um, men nu, nu, vi kommer in på lite av... Ett anyway, moment. sorry. Jag har ju pratat om att jag inte ska vara så politisk med. Du får öva lite mer. Ja, jag känner bara att när, när ilskan börjar på att upp, då jävlar, då, då finner det där. Du behöver... Jag är inte duktig på det här heller. Har du testat och räknat till tio? Ja, precis. Men jag kanske borde ta en sån här anger management kurs. <laughs> jag skulle behöva det. <laughs> Oj, oh, yeah. Jag har aldrig brukat våld men alltså, mina verbal attacks har ju gått så pass långt ibland att det bara känns som att oh, ja, vi kan behöva lite kontroll mer. Jag, jag fick ju höra här om veckan att jag och min bror har beskrivit som en en sötare version av honom. Söt, men väldigt mycket argare. <laughs> jag tror den stämmer. Alltså, jag tror det är en så jävla komplimang också. För att, alltså, är väl ganska arg. Men... Nej, han är inte arg. Han är bara högljudd. Han är, han är inte arg. Han är jag inte, är inte, inte arg. alls arg. Nej, du... Okay. du okay. Jag har inte träffat honom på en massa han... år, Det är det. Um... Nej, han är inte alls arg. Nej, okej. Okay. Han är högljudd. Oh. Han är högljudd, his opinion, mm. men han är inte arg. Jag verkar gå runt och var väldigt sur för det mesta. Alltså, oftast när man benämns som AI så är det ju aldrig en komplimang. Men jag, jag väljer ju alltid att ta det som en komplimang. Like the deluded person I am. <laughs> <laughs> men det är, är så när folk kallar mig envis. Så brukar jag alltid så här, <laughs> tuppa mig lite. Men jag tycker det är nice vad det skrivs som envis. För envis är alltid lite nära... Det, det, det är ett fint sätt att säga att du är tjuskallig. det är två sidor av samma mynt. Men när en kvinna kallas envis så är det lite så här, Ja. Facke. Yeah. Ja. <laughs> jag är inte medgörlig. <laughs> Men eh, om jag ska tillbaka till min ja, välgörenhetslåt, Do they know it's Christmas Time at all? Alltså, jag har så stora problem med det här och det är precis samma problem mm. som jag har med det faktum att julen är ju religiös. Mm. Att, hur kan man sjunga angående svältande barn i Afrika? Vet de ens att det är jul? Alltså att man är så dum i huvudet att mm. man inte förstår att det är en helt annan kultur, det är en helt annan religion, en helt annan världsbild. Och det är så man väljer att tilltala dem. Mm. Eller tilltala människor som man vill ska ge pengar till dem. Och det är ju, och det, grunden i det handlar ju om att ja, julen är ju en kristen högtid. Mm. Det är ju det. Oavsett hur vi firar det så är det en kristen högtid. Är, du kan inte förneka det här. Ja, självklart. Alltså, jag återkommer till att det här är en klassfråga heller än en religionsfråga, även om religionen har en roll. Men det handlar om the othering, alltså anifieringen som sker i förhållande till religion och klass. Men menar du att fattiga människor inte är religiösa? Sorry, yeah. Nej, jag förstår jag Men förstår the, inte. do they know it's Christmas? Det är så här, de kan ju syfta på så här krist, alltså kristna Medborgare i Afri i, på Afrikas kontinent liksom. mm. Eller så kan de syfta på, på, liksom, på liksom, Icke-kristna alltså, icke på Afrikas kontinent alltså, det, det är liksom, Nej men de det ser är... det som vita världen mm. Och den svarta världen Och vet de ens att det är och man, man, man, Vet de ens är... att det här är den tiden vi samlas ihop Och äter alldeles för mycket och, ja, och man med familj, problematiserar liksom. inte julen i nej, sig nej. För att, vad har välgörenhet att göra med jul mm. Överhuvudtaget Men det är för att man, man projicerar sin världsbild av att det här är den mm. tiden på sin året. Sin kristna världsbild. Precis. Men, det, ja, vi måste kulturellt kristna världsbild. För det är det det, är det, absolut, det handlar om. Absolut, det, Kulturellt det det, kristna, men det är ändå den kulturellt kristna. Nej, för att kristendomen är den, är den västerländska religionen. Um, men varför kan inte folk släppa det här? Det är det är så fast, himla svårt jag, för. Jag undrar, jag undrar, bara, liksom ja, jag, jag förstår att man kan, ja, definitivt the, Do they know it's Christmas är ju idiotisk i, i, i alldeles. Enorma dumhet mm. um, Och Västernisering och Kristendom hänger ju väldigt tätt ihop i om alltså man kopplar det till missionerande Och så vidare Men jag tror att det är samma processer som sker Inte nödvändigtvis samma process alltså, sam, Det är samma processer som sker men inte samma ämne I andreferingen Ja jag tror att det handlar om mycket, mycket mer än den, alltså den kulturella kristendomen. Även om den kulturella kristendomen färgade. Men jag det, tror inte att vi är lite naiva i den här frågan. där Vi kommer från det fikat sekulariserade Sverige där vi anser att ja, men alla människor har sitt egna lika värde oavsett mm. vilken religion de tillhör. Och att det inte finns någon schism mellan religioner. För vi klarar oss jättebra i det svenska samhället fast fastän vi kommer med ursprung från länder som inte alls är kristna. Mm. Men, men det är inte så det funkar ute i verkligheten. Nej, nej. Ja men det kan du ha rätt i. Det kan du ju you, you have a good point. Sen tror jag också att um, jag är bättre än dig mentaliteten som, som bara är som dryper i den här låten, mm. den här uh, White här. Man's Burden. Ja verkligen. Den är ju den är ju Alltså, den är ju dogmatisk kristen mm. för den, den är ju precis som de kristna missionärerna som kom till Afrika för att frälsa hedningarna tänkte liksom. det är ju samma det är ju samma det är ju precis som jag säger det är samma processer som, som pågår liksom. men de är nog mer färdiga av, av religionen vad jag naiv svensk tror liksom. Åh, oh, jag kom på en jättebra julfilm. Mm. Life of Brian. Monty Python. <laughs> just det, just det. Den registrerar man inte riktigt som en julfilm. Men, men det, det, är bara det är en julfilm. Bara det ja, ja. För det handlar om, om en människa som föddes parallellt med Jesus och hans liv och hur Precis. han korsfästs och alltihopa. Den, <laughs> den är jättebra och Monty Python är jätteduktiga på att driva mm. med religion på ett väldigt liksom, avslappnat sätt. Indeed. Vi, Jag hade någon grej när jag såg Religious första gången att jag ville se den varje jul. Mm. Um, men sen insåg jag att det var... Religious to do so um, <laughs> För att uh, Bill Maher är inte en top notch kille Och um, uh, um, Religulous är inte En top notch film Den, är, är, bara, den är bara väldigt intern rolig Om man är insatt i den, i den, att det, i den Religionsfientliga diskussionen mm. um. Jag tänker bara Harry Potter Ridiculous <laughs> Just. Harry Potter tycker jag också Harry Potter är en en Amazing julfilm mm. Ja, det, det, det finns en massa filmer som jag tycker borde vara julfilmer Som jag och Martin kollar på nästan varje år Och det är ju um, Willy Wonka and the Chocolate Factory ja. uh, Alltså den med Gene Wilder Inte den med Johnny Depp Johnny Depp, Johnny... <laughs> Depp. <laughs> <laughs> <laughs> Ja precis um, Och um, Vad var det mer? Oh, jag, jag tror att upp. är också en väldigt rolig julfilm um, ja. Har du, har du sett? Du har sett. Ja. Jag grät som ja, ett du, barn. Vi har pratat om det pratat, ja. pratat, pratat, pratat. Jag grät som om... ett barn, jag grät i flera timmar efteråt. Peter visste inte vad han skulle <laughs> um, uh, Det finns mer. Jo, uh, familjefilm. Um, uh, Pärron till farsa firar jul. Är också. Åh oh, nej. Varför då? Ja. John Hughes! Jag, jag, jag förstår, men... Uh, um, det här är lite så 80-talets motsvarighet till... Um, Alltså Ricky Gervais typ av humor Som är så pinsam att jag måste lämna rummet Och jag blir alldeles uppjagen Och stressad Och det kanske är såna här filmer jag tittar på Som gör att jag skäller på min familj till slut För jag, jag blir så emotionellt engagerad Och bara vill slå sönder tvn För Chevy Chase är så dålig Människa Och alla andra är så dåliga människor också Och jag blir för att bara prata om det Mm. Ou, oh, vi office Julspecialen ja, ja, men julspecialen måste vi ju fan komma till. Det julspecialer är, okay. är, är ju allmenet. Vad finns det i säsongen? Vad säger du? De bästa. Åh, oh, gud. Alla, alla typ. Men mina favoriter är ju. Ja. <här> det, vi fick lite tekniska difficulties där. Um, Technical, difficult, tekniska svårigheter Vi pratar uh, om ljusspecialer Ja, ljusspecialer, Doctor Who mm. uh, Okej, okay, nu ska vi se um, den, Min absoluta, absoluta Supermega favorit, det är ju den uh, Med Matt Smith, ja jag vet Weird uh, Och um, uh, när uh, Rory Och Amy fortfarande är där Och um, Michael Gambon Spelar, det är någon Scrooge story Just det. Den är så himla, himla bra Den är så himla, himla –underbart, gråtigt bra. det har frysits? –Ja, det är... Det är –Hans, hans Nej, –Nej, hans... His love. Han, –Ja, Han ja, ja. doktorn går tillbaka i tiden för att se var den här sura gamla gubben som vill dö... –Liksom frysa ner folks liksom, släktingar. Var, var han... Mm. Varför han blev så ond Och så går han tillbaka och så visar sig att det var I klassisk Dr. Who-stil att det var saker han gjorde med doktorn Som gjorde honom den bittra mannen han var Men samtidigt som han ändrar saker i historien Som gör att han i realtid märker hur hans minnen förändras Det otroligt, otroligt Timey-wimey-wibbly-wobbly Men åh vad den är fin Åh vad den är så Det är hajar som flyger i luften Fiskar i luften It's fucking amazing Ja Um, på i, I slutet så är det en så här chariot scene där de sitter i en liten vagn som dr dras av två hajar. Den är så barnsligt naiv och underbar. vilken romantiker du är. Ja. It's Christmas. It's Christmas. <laughs> It's Jultime. <laughs> um, men um, det, är den, och, men det, det är jobbigt för att många David tennant är ju specialer är extremt tråkiga med tanke på David Tennants säsonger är extremt bra. Uh, Matt Smiths julspecialer Trots att säsongen var så där, Var extremt bra Det är, det är en, vet du, det är en forest, alltså Julspecial när de är med i skogen också ja, just det. Uh, På en planet som bara är i skog Som är Lion, the Witch and the Wardrobe inspirerad Just det, just det. Just det Lion, the Witch and the The Tardus? <laughs> ja, Någonting nå, mm. sånt i alla fall. Um, men den, den är också jättebra. Det är mammafiels. Det är, alltså, det är jätte, jättemycket moderskapsfurim uh, i den som är extremt, extremt välskrivet. Men Mats Meds sista julavsnitt var väl jättekonstigt. Oh. Var inte det han satt fast på den här planeten och åldrades så blev jättemycket? Nej, det var inte ljus. Jo, var det ljus? Eller nej, det var, typ nej det var hans sista avsnitt. Julspecialen var uh, med Richard D. Grant och hans ah, snögubbar. Ah, uh, ja, de åldrande snögubbarna. Nej, förlåt, det var året innan. Du har rätt. Julplaneten, det var hans sista julspecial. Mm. Du har rätt, du har rätt. Du har rätt. Uh, uh, nej, gud, den var jättedålig Alltså, ingen vill se doktorn sitta på en planet och vänta tills han blir liksom gammal och, slå och, 40 000 år och slås, och slås gammal. mot trä, uh, uh, uh, cyberman. Nej. Det var, men det var, också, det var ju en, ett fantastiskt startskott för en ännu sämre säsong. Um, men det var året innan som var med Richard G. Grant och sådana Och den var bra, inklusive Clara. Clara förstörde ju den, det avsnittet. Alltså jag, jag har faktiskt släppt Doctor Who helt och hållet sedan 50-årsjubileet. Ja, alltså... I'm out of the crazy... The crazy fog has lifted! Jag har ju fortfarande min crazy fog när det gäller de gamla avsnitten Uh, och jag har fortfarande lite krisiga fog över de första Matt smith För de var ju Så sexistiska och så här vedervärdiga Som de började bli Och såhär så klassiskt Det var mm. väldigt, väldigt såhär ja, klassföräktande och sexistiskt och så, där. Uh, så var de fortfarande välskrivna De var välgjorda mm. Så jag, jag, jag still hold hope Att de kommer gro bättre liksom, att De kommer bli bättre jo, men, men, men det är bara den senaste säsongen som, bara har, så här, som jag pratade om förra gången Som har slagit en heliga jaktbotten av dåligt jord Och dåliga värderingar <laughs> men, alltså sista Matt Smith ja, Nej men Capaldi och sista Matt Är det Matt Smith. fortfarande dåligt? Ja Capaldi är skitdålig Nej vad tråkigt det är, Och det märks jättetydligt att han Han kan mer han, Det Utrymmet för, för, hans, för hans amazingness Är mycket mycket längre Men han är så jävla dåligt regisserad Och avsnitten är så jävla dåligt skrivna Att det bara inte går Men är det Moftis som skriver på ja, det Ja det är Moftis inte, Han är showrunner men, men det är inte han som skriver alla avsnitten Men men en Mark, Mark Gatys skrev ett avsnitt. Det var en av de sämsta avsnitten. Jag blev så jävla deprimerad. Det var då Robin Hood-avsnitt. Jag grät för att det var så dåligt. Men alltså, den här säsongen har ju framröstats till att vara den sämsta. Hittills. Ett av de mest hatade avsnitten är ju mig i den. Och den var skriven om men den är, Jag får hoppas att specialen är lite roligare. Men, men gud, Copaldis första säsong är bara sorglig. Ja, oh, tråkigt för honom tänker jag. Mm, det är det verkligen. Men ja, hur som helst. Uh, gamla ljusspecialer är jag, jag. Jag gillar ju um, Extras ljusspecialer. väldigt mysigt. Um, uh, vad heter den? Um, massa så här, Simpsons och drama ljusspecialer. Ja. Skitmysiga. Um, vad är det, var det med vi kollade på förra året som var så himla roligt? Um, det var någon ljusspecial som jag inte ens tänkte på att man kunde kolla på... Jo, jag kollade på Ally McBeals julespecialer förra året. Ally McBeal är ju en väldigt underskattad serie um, för som har nästan nu blivit överskattad för att få kolla på den på Netflix men i alla fall um, bra serie. Um, jag kollade på Game of Girls julavsnitt -jula och um, ja, vi såg ju Stardust nu också ja, just det. Um, och Stardust är ju bara en Neil Gaiman-rull liksom um, eller en rullar, det är en matthew Van rulla baserad på en gammal bok men också jättemysigt alltså, alla filmer som har här magi och barnslig i ja, förundran ja. är ju julfilmer för att det är lite det julen alltså rent enkelt borde gå ut på alltså, ja, för, för mig är, är juldagen och annan dag jul väldigt filmintensiv mm. Um, generellt. Men det kan väl vara så att om man känner sig riktigt understimulerad så sätter man väl bara på saken om ingen trilogin och så mm. har man tolv timmars underhållning framför sig. Precis. Det med godis, med köttbullar som är kvar. Rester. Oh. Ja. Rester! Jag älskar rester. Det blir nog bra. Mm. Men um, ja, alltså i allmänhet, ja, vi, vi är ju lite olika ja. på den här fronten. Bara lite. Bara lite. Um, men. Jag tycker i allmänhet att ju, den den, jul är ju inte oproblematisk. Um, precis som att alla hjärtans dag till exempel inte är helt oproblematisk. Um, men, men, men firar du alla hjärtans dag? Nej gud. Um, men det är som sagt det, är det jag menar. Jag firar ju typ ingenting. Förutom Jul. jul. Mm. Lite Halloween, lite lite. Jag typ gör en lego pumpa och kollar på skekvin. Liksom. Det, mm. det, det är det extentet, liksom. Men, <coughs> men jul oh, det är ju. Ja, nu ska jag inte eh, börja eh, gorma om det och mer. Men, men det är, jag vet inte. Jag, jag tycker man borde göra. Det här är ändå ett, ett tillfälle. Då alla förutsättningar underlättar för att man ska vara en schysstare, mysigare, trevligare person. Och jag tänker att så här, det är väldigt sällan, samhället hjälper till en på, på det här spåret, om man är en ofta oftast uppmuntras man att vara så sur och jävla butter som möjligt, särskilt om man bor i en stor um, Jag tänker på så här: men ta fucking tillfället i akt. Beställ alla dina julklappar på nätet. Skänk alla pengar du har sparat på att hamna på nätet till, till välgörenheter. Liksom, var mysigare med folk runt omkring dig. Skänk mer pengar till den du vanligtvis peng skänker pengar till. Det är liksom: jag vet inte, jobba i ett soppkök. Do whatever. Ä även om jag tycker att välgörenhet. Nu ska jag vara extra politisk en sista gång En sista gång innan jag måste sluta vara politisk Men, men liksom, det, det, liksom även, om jag, även om jag tycker att så här, Samhället är ju den som ska ha ansvar det är, inte, det är inte den privata individens ansvar att Det bör inte vara den privata individens ansvar Att se till att fattigdomen dör Men när man ser um, lidande så bör man agera ja, på det Men ja, och ta, verkligen Ta, ta, ta tillfället i akt För det, det är väldigt väldigt sällan du, Det sanktioneras att du ska vara snäll mot andra människor det är all, ingen annan del alltså, det är annan, ingen annan gift giving occasion då det är helt korser att ge en välgörenhetscheck till någon liksom alltså, yeah, jag tycker bara att det är tis the season att, att to att, be jolly <laughs> to, to take the occasion and be a better person liksom. Um, ja, ja, det, det är egentligen min. Jag tycker det är ändå någonting du, både du och jag, kan hålla med om. att så här, Absolut. Så här, if you can be nicer, be nicer. Absolut. <laughs> tro, ja. Samtidigt som du inte ska tro att det här är en lösning på världens problem. Men nej. Gud, nej. Men, ja, my, mys ned dig i att vara snäll. Samtidigt skulle jag vilja hänvisa till George Costanzas pappa i Seinfeld där han istället för att fira jul har firat festivals, mm. istället för en julgran har man en aluminiumstång och man går runt och eh, man sitter runt matbordet och förklarar vad det man inte tycker om med varandra vad man tycker ska förbättras och julen är inte över Förrän George Costanza har lyckats brottas ner hans pappa Och det har inte hänt en enda gång Det är väldigt roligt att skratta Det är åt. extremt roligt att skratta um, Jo, men det ska man ju också kolla på Alltså, Festivus-avsnitten i Seinfeld. A Festivus for the rest of us Ja <laughs> yeah. um, Allt som allt Ska vi um, Ja. Har, har du några ytterligare känslor Om julen? Nej jag tror vi har varit igenom det jag, jag tycker att det är trevligt med julen Jag skulle vilja att det inte var religiöst mm. Och enligt mig är det det Jag förstår Så so, Merry Festivals. Merry Festivus, Merry Festivus and a happy new year to us. <laughs> även om, ni, även om ni, det nya året också är kristet and then aluminum pole men vi får also. ha en noros eh, persisk kalender nej avsnitt. jag kan fira vårdagjämningen jag vill inte fira den persiska persi noros, för att den har annekterats av religiösa ledare nej den har men Gina, de, höll, de förbjöd den i början av den islamiska yeah. för det it's a, pagan fucking it's a pagan religious thing, det är soroastriskt det är elddyrkarna, nej, det men, är nu, amazing jag, jag, att vi men, fortfarande jag, firar okej okay, uh, jag tycker inte om traditioner Och mm. precis som att jag tycker att det är löjligt Att vi alltid ska köpa en aladinask Så tycker jag att det är löjligt att hoppa över eldar också Alltså jag tycker att vi kan väl samlas och ha en trevlig middag ja, ja, Varför skulle vi liksom duka upp Sju grejer som börjar på S Bara för att det råkar vara 21 mars Okej, okay, du, du är den eviga pragmatiken Men jag menar, jag menar att såhär Om man ska, jämföra, jultradition, om man ska träff, jämföra holiday traditions Så är vi fan hoppa över eldar Så jävla mycket roligare än att typ dricka glögg Varje söndag innan jul yeah leads to fewer burns somewhat somewhat du um, kan ju ju tända eld på mossa och hoppa över den så kombinerar vi båda lite fusion sådär. inomhus ha Svärschist. ha brandsläckaren redo exakt I, nej men det man ska ju ha det i den där lilla plätten i paketten när man planterar potatisen ja just det det är inte lika mycket brandrisk Men om du skulle ge julen ett betyg ooh oh, där mm. Um, bro, den här julen ska jag ge den här för jag tänker ja, att det är den här julen på. hittills hittills skulle jag ge den här julen 8,5 Okej. Okay. Mm. den är väldigt rolig um, jag har varit lite trött och sjuk så det drar ner det med yeah. typen poäng och en halv poäng går till att jag köpte Uh, jättelite av ett asgott godis Och jättemycket av ett jätteäckligt godis oh. Och det, jag kan inte Jag, jag är ju jag, jag kan inte ha godis hemma och inte äta upp det Jag kan inte slänga godis Du kan det ju inte paketera i ju... småpåsar och ge bort det? det Det är så äckligt att det känns lite helakt Det är choklad som har blivit lite Det är ett choklad Som har blivit lite gammal det är Lite vit på ytan Nej, nej, nej inte vit på ytan men den bara, den har fått, du vet, Kaka och fettet är inte riktigt nej. top notch längre nej. Uh, om den ens är kaka och fett, för att det är så pass billigt mm. men det är så här, du vet, man tror att den billiga chokladen är den dyra och mm. så köper man mer av den och så. jag var dum, jag var väldigt, väldigt dum om um, jag får sätta ett betyg så skulle jag ge den här julen kanske 6 av 10 jag känner att åtminstone så här innan julen så har jag jag är klar med alla mina julklappar och jag har begränsat tiden jag ska tillbringa med min familj uh, så att jag tror att vi mm. kommer att ha det trevligt hela tiden vi umgås Eh, och så har jag juldan helt för mig själv. Eh, för pojkvännen är borta. Så att, eh, det kommer bli trevligt. Och kan titta på Downton Abbey. Eh, och äta godis. <laughs> och inte behöva prata med någon. Ja, yeah, spryr. Eh? Amazing. Wonderful. Mm. Men eh, vi får helt enkelt säga farväl för i år tror jag. Ja. För 2014 så um, ses vi nästa år. Ha det så bra. Yes. Hej då.